kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az Önök alázatos narrátorával, aki néhány perccel ezelőtt érkezett meg a Klub Aligából, ahol a Kádár szigeten sétáltatott kutyát, meg dobált neki labdát, meg botot, és arra gondolt már a hét elején is, hogy egy kicsit nézzünk utána annak, hogy Milyenek is voltak azok a Balaton átúszások, amire én magam gyerekkoromban mindig készültem. Talán tudják a kedves hallgatók, hogy a, a kis Panksnodded Miklós, az a Szentesi MHS vízmű könnyű búvárklub tagja volt, és mint ilyennek, és mint ilyen számára kihívás lett volna az, hogy, hogy átússza a Balatont. És így mindig készültem rá, hogy, hogy így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, majd, majd eljutok oda, és akkor átúszom, és akkor ilyen jó fejleszek. És eltelt 10-20, 30, 40, 50, 60, 70 év, anélkül, hogy én átúztam volna a Balatont, ami nagyon sajnálok. Viszont, miután önök között nyilván nagyon sokan vannak, akik átúszták a Balatont, talán nem is úgy, mint 1888. augusztus 29-én Szekrényesi úr aki 10,8 km-t teljesített siófok és balatonfület között, hanem, hanem lehet, hogy a, a könnyebb megoldást választották, ami mondjuk 1979 óta van, ha jól tudom, az 5200 méteres es úszás e, boglár között. Szóval, hogy arra gondoltam, hogy, hogy meséljék el nekem önök, akik mondjuk erre a versenyre készültek, teljesítették, átúzták, sikerrel, vagy kevésbé sikerrel beültek egy csónakba, vagy nem, meséljék el élményeiket. És természetesen, ha már ott miközben üldögéltem a Kádár János horgás szigetén, azért arra is gondoltam, hogy megkérdezni a kedves hallgatókat, hogy, hogy milyen emlékeik vannak úgy egyébként a, a Balatonról, és magáról, mondjuk a klubbaligáról, az egykori MSZNP, pártüdülőről. Én tettem egy kisebb sétát, felkerestem azt a üzemi filmszínházat, ahol nyilván maga Kádár János a párt első titkára nézett különféle filmeket. Meglehetősen rossz állapotban van, de még ott van két mozigépész. Ott van még két mozigép. Tehát, hogyha ha valakinek eszébe jut, hogy, hogy azt társadalmi tulajdonba kellene venni, akkor azt mindenféleképpen arra őket, hogy, hogy ezt tegyék meg. Nyilván nehéz egy ilyen mozigép, és 35 mm-es filmet már nem nagyon vetítenek, de, de minden esetre ott van, én meg megnéztem. Szóval 24.06953, illetve 24.07953 a mai Annó Budapestnek hülyeség a Ma, mai Annó Balatonnak. Két témája van, a Balaton átúszás, és a Klub Aliga, az MSZNP pártüdülője. Hogy lehetett egyáltalán oda kerülni? Tehát az, az nyilván ilyen nagyon érdekes dolog volt. Néztem, hihetetlenül lepusztult állapotban van. Tehát minden épületet benő a gaz. Nem is értem, hogy Mészáros Lőrinc még miért nem lépett akcióba, és vette birtokba a helyet, és javította fel, mert a legjobb. És maga a horgássziget, kivel találkoztam természetesen, tehát miközben ott sétáltatom Zigi kutyát, egyszer csak, hát ugye, amikor az ember kiérkezik egy ilyen horgásszigetre, akkor leveszi a szemvegét, belemegy a vízbe, és kijön belőle. És én magam is ezt tettem, és aztán amikor kijöttem, akkor láttam, hogy Kálmán László nyelvész, Kókusz nevű kutyájával ül mellettem. Úgyhogy nagyon megörültem neki, és egyfajta diskurzust folytattunk a, a, a Nyelvészklub című műsorról, Nádasdi meg a kutyákról, meg a Balatonföldvári kutyadüldülőkről, üdül úgyhogy nagyon megörültem neki. Egyetlen jó dolog van a Balatonban, szerintem maga a Balaton ami a partján van, az mind-mind gáz, és elviselhetetlen és rossz. De ez az én véleményem majd jönnek a kedves hallgatók, és meggyőznek engem ennek ellenkezőjéről. Viszont a balatúlsó végén már itt, vanünk, itt van velünk Pásztori Dura, kétszeres paralimpiai bajnok, aki arra vállalkozott egy csoporttal júliusban, hogy gyerekekkel újszák át a Balatont. Oké, okay, ez így jól hangzik, de hosszában. Honnan jött az ötlet? Kész csokom, jó napot kívánok! Szép, jó napot kívánok! Hát egy picit kell ö, ö, javítanom, úgyhogy. Javítson, akár Nem tudtam részt venni az eseményen, ugyanis én Londonban élek, és akkor még nem jöttünk haza, de ö, aztán azóta már én is töltöttem néhány napot a Balaton partján. Uh -huh. de ez a kis pingvinek. De a fővédnöke út, volt ön a rendezvénynek? Így van, és úgy, úgyhogy én aznap, amikor, illetve ugye ez nem is egy nap alatt történt, ö, hanem egy. Ö, tulajdonképpen két nappalon átúzták ezt a 77 kilométert. 18 gyerek és a három edző felkészítő, akik, ö, akik vállalták ezt a távot és támogatták a gyerekeket, és ezt nem csak ö, saját kedvteleikből tették, bár ö, egyébként utólag a beszámolókat olvasva is van nagyon-nagyon jó buli is volt számukra, és szerintem csodálatos, hogy, ö, hogy vannak még ilyen helyek ö, és ilyen egyesületek, ahol. ahol ahol sokkal több élményt adnak annál a gyereknek, mint hogy pusztán megtanuló úszni, vagy részt vesz úszóedzéseken, hanem egy igazi közösségi csapat Ezek a gyerekek bizony jótékony cél úszták át a Balatont, egyrészt a végtag gyermekekért alapítványt támogatták, akikkel egyébként én is már többször átusztam az 5,2 kilométert, és akik éppen egy tornatermet készítenek azoknak a gyerekeknek, akiknek gyógytornára van szükségük, és ehhez kellett még adományt, támogatást gyűjteni, és a kispingvinek felajánlották ezt az úszást erre a célra, és az egész felkészülés során amellett kampányoltak, hogy ilyen módon is támogassák az ő felkészüléseket, ne csak biztató szavakkal, Úgyhogy egy szuper dolog volt, nagyon-nagyon jól érezték magukat, minden képzeletet felülmúlóan gyorsan teljesítették a távot, ugyanis egy nappal azelőtt, mint hogy számítottak rá. Tehát tulajdonképpen egy napot úztak, és másnap délután négy órakor beérkeztek a célba. Mi, honnan indultak, és hova érkeztek? Ha jól emlékszem, akkor kesthelyről indultak és uh, talán kenesére érkeztek. Uh -huh. Honnan jut eszébe hogy ott volt? Egy, egy, egy úszócsapatnak, hogy, hogy egy ilyen nemes gesztussal um, támogasson rászorultakat? Én azt hiszem, hogy, hogy ugye azt mondták, hogy például ebben a hosszú távú az egyik legrizikusabb rész, főleg ilyen juniorkorú gyerekeknek a is uh -huh. Ugye, itt azért az edzők folyamatosan váltogatták egymást, és mindig más, más, egyszerre három gyerek volt velük a vízbe. És ugye azt nem lehetett tudni, hiába készültek ők fel, és tudták azt, hogy magát a távot tudják teljesíteni, de ott, amikor ott vannak a vízben, és bizonyos időközönként be kell ugrani, és mondjuk másfél-két órát benne a vízbe, azt azért nem lehet tudni, hogy ki, hogy reagál rá. Egyébként ez a ez az amatőr Balaton átoszók, illetve a nagy rendezvényen, tömegsporteseményen résztvevőknél is szerintem sokszor egy rizikó, hogy csinálják a medencében a felkészülést, de amikor egyszer csak ott vannak a Balaton közepén, akkor, akkor bizony ezzel is meg kell küzdeni, hogy hát se előre, se hátra itt vagyok a közepén. Itt most, Igen. <gül> itt most ezzel szembesülni kell, hogy meg kell meg kell birkózni ezzel a előttem álló egy-másfél-két órával. Igen, és hullámokkal, az... e, igen. Hínárral, Kardos József barátom nagyon sok dolgot szeret össze nekem az 1930-as évektől kezdve egészen manapságig e, e, Balaton átúszással kapcsolatban, és ott például Sirilla György e, praktikus jó tanácsokkal szolgál azoknak, akik a Balatont próbálják átúszni, hogy akkor, amikor e, Hínár mezőbe érkeznek, akkor próbáljanak a hátúzni, Tukra fordulni, és ilyen lassú, krallozó mozgással kikerülni onnan, mert hogy, hogy akkor a hínár így elcsúszik a, a testükön, tehát nem akadnak bele, nem szorulnak bele, nem csavarodik rá a testükre. Ó igen, ezekkel is. Bár egyébként szerintem az ilyen nagy Balaton átúszásokon én nem tudom, én annyira el voltam foglalva azzal, hogy kikereveredjek a tömegből, meg átjussok a másik partról, hogy hírárokat észre se vettem. De egyébként szóval ezeknek a gyerekeknek szerintem ez adott egy nagyon nagy plusz motivációt, például ez a monotonitás tűréshez, hogy van egy nemes cél, van egy jó ügy, amiért küzdeniük kell, és itt nem csak magukért úsznak, meg az edzőjükért, hanem, hanem van egy még nagyobb cél, és, és ez talán azokban a nehéz pillanatokban, mert biztos vagyok benne annak ellenére, hogy tökéletes időjárási körülmények között indultak, tényleg támogatóhajók vették őket körül, uh -huh. de ilyenkor is azért vannak, vannak megborulásai az embernek, és, és talán ebben tudott segíteni ez, és ez szerintem csodálatos, hogy ilyen kicsi gyerekeknek már, már ezt megtanítják, hogy, hogy társadalmi felelősségvállalás, hogy egy hogy egy jó ígyért küzdeni tenni, és az ő tettük is számít és hozzáadhat ehhez a, mondjuk ez esetben a tornaterem megépüléséhez. Legyünk őszintig a monotonitástűrés, az nem 14-18 éves emberek sajátja, hanem inkább az 50 fölöttieké, nyilván ultramaratonisták is ezért ilyenkor fölött indulnak neki 246 kilométernek. Én nem tudom egyébként, hogy ez mennyire alkat függő, mennyire uh -huh. tanulható, én nem érzem magamon. Én talán még fiatalon jobban bírtam, most nehezebben tudnám már elképzelni, hogy átússam oda-vissza a Balaton, mint ahogy <gül> egyikében megcsináltuk azt, hogy visszamentünk uh -huh. a kompal, és még egyszer átúztuk az 5,2 kilométert, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy én életkoronként változik, vagy lehet, hogy tényleg alkati, alkati adottság. A, a gyerekeknek ugye éjszaka is húszniuk kellett. Nem, éjszaka nem úztak. Éjszaka nem úztak. Biztonsági okokból nappal úsztak. úgyhogy másnap. Én biztos visszák. féltem volna. Igen, igen, az nem, az, az nem olyan ideális. Meg ugye ezeken a nyílt vizeken a tájékozódás is egy nagyon érdekes dolog. Most már, hát amikor én úsztam, még a Balaton nem voltak ilyen mindenféle kutyuk, amikkel mértük, de én nagyon kíváncsi uh -huh. lennék, hogy akik mondjuk ilyen órával, okos órával úsznak át, azoknak az 5,2 km-hez képest mennyit sikerült teljesíteni a végére, mert szerintem nagyon keveseknek sikerül pont az 5,2, és inkább az 5,5-hez lehet közelíteni a, a távot. És végül is ez a 18 gyerek, ez, ez ilyen 7 és 14 közötti gyerek volt a három oktató mellett? Igen, uh, voltak egészen fiatalok, uh -huh. tehát ilyen, azt hiszem, 7-8 éves volt a legfiatalabb, és, az uh, igen. és kis kamaszok is, de nagyon-nagyon-nagyon szuperúr felkészültek, és tényleg egész évben és mindegyiküknek egy nagyon nagy megtiszteltetés volt ebben a, ebben a csapatban részt venni. Igen, ahogy olvastam a, a híreket, az átúszás mögé állt cselászló, úszó, kisgergeik vízilabdázó, ön, mint fővédnök, Pásztori Dóra, kétszeres para, paralimpiai bajnok. Beszélt utána a gyerekekkel? Hát a, én ott folyamatosan néztem, szerencsére a Facebookon élő közvetítés volt, és uh -huh. a, rendszeres bejelentkezés, úgyhogy Londonból is végig tudtam követni, és aztán hát nem tudom, most eléggé össze-vissza vagyok itthon ilyenkor nyáron, de még áprilisban meglátogattam őket az edzésen, hogy uh -huh. mindenképpen találkozzak velük, találkozzak velük, mielőtt elindulnak, meg ott az pont egy olyan időszak, én is tudom a korábbi úszás felkészülésekből, hogy már közeledik a cél, de azért még az a két-három hónap az olyan nagyon messzinek tűnik, és, és remélem, hogy ott azért segített egy picit, hogy ott tudtam lenni velük, és, és egy kis biztatást adni nekik, nekik, de még amióta, amióta hazajöttem, még, még nem találkoztam, de, de ugye a VMN-ne volt egy, ahova én is írok, volt egy... pontú Igen, és ők ott voltak, tehát kolléganőim lementek, és személyesen részt vettek, így egyben is képviselve, Úgyhogy annak nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy végül is sikerült személyes beszámolót is olvasnom erről az eseményről. Lesz folytatása? Ezt tőlük kell megkérdezni, de ha lesz folytatása, én biztos nagyon szívesen állok melléjük. Azt nem tudom elképzelni, hogy bevállaljam a 77 kilométernek akár csak egy részét is, de, de továbbra is fogok nekik nagyon drukkolni. Hát azért egy jó rajt, vagy egy jó célba érkezés az... Talán. Jó. Ó, igen, ez különös. A rajtra nagyon érdemes egy ilyen egy ilyen hosszú távú meg Nagyon szépen köszönöm pásztodni Dórának, kétszeres paralimpiai bajnoknak, hogy rendelkezésünk állt és elmesélte azt az akciót, melynek során július 8-án reggel 18 gyermek és három oktató hosszában úszt a balatont idén. Köszönjük szépen, hogy elmesélte ezt viszonthallásra! Viszonthallásra, és mindenkinek jó balatonozást! Köszönöm szépen! annyira jó, én is úgy visszamennék a Balatonra, tehát tényleg Doninak mondjuk könnyű, mert hogy ő balatoni gyerek, és bel akar beszélni a mikrofonba jaj már tényleg. Na mindegy. Nem csak hogy említetted a nevem, és ilyenkor mindig rákészülök, hogy, hogyha mondasz valamit, eldobsz nem kell. <laughs> nem kell. El is toltam, Oké, okay, köszönöm szépen. Hallgassuk meg a hallgatókat. 24 07 953, illetve 24 SMS-t a hallgatók a 06 30 30 30 ra írhatnak. Két témája van az Annó Balatonnak. Egyrészt Kemény Dani, másrészt pedig ne neves másrészt pedig a balaton átúszás és az egykori pártüdülő. Halló, jó napot kívánok! Jó, jó napot! Jó napot kívánok! ez csokor. Hát én nem gondoltam, hogy valaha ebbe a témába beszélünk. De jó! Én átúztam a balatont, de igazán a nagy balatont. Balaton Füred, Füred, siófok. Fokra. Az, amit szekrényesi, 1880. Hát, Augusztus 29-én. A szekrényesi? rokona egy könyvébe olyan gyalázatosan no. meggyanúsított, hogy nem is akar azt, mondta, hogy a politika árnyékába úztuk át a Balaton. Ez az mikor volt, ne haragudjon? Éves, és kevesen voltunk, és volt ugyan év, hogy 19 volt, Aha. akkor én úgy gondolom, hogy az a 7 férfi, négy nő, nem túl sokan tették meg ezt a dolgot. De ez 1931-ben volt? A szekrényes, de én 50 Nem, Nem, beszél. nem, nem, a szekrényes 1880-ban volt. Könybe, de erről nem is szeretnék beszélni, mert ez. Nem olvastam, csak Aha. érdeklődtem, beszéltem régen ezzel az illetővel. Az egy más dolog, Szumalin. Ez egy sport volt, jó volt, az ember felméri, hogy mm. mire képes. Rettenetesen hideg volt, 57-ben 19 fokos volt a Balaton. Cél előtt egy pár kilométerre le akarták fújni a verset, de hát nem adtuk fel, azt hiszem egyetlen egy fiú adta fel. Hányan indultak végül, Összesen tizen? Az 57-ben ott hét fiú volt és négy nő, uh -huh. és az 58-ason hát ott se voltunk túlságosan többen. Az egy vő, ha az ember, itt megszámítja, akkor ugye az ember 5 kilométeri körülbelül együtt megy a társaság uh -huh. elosztva, és aztán így kezdik elvinni az embert, mert akkor csónakos kísérő volt, egy, aki ha taposni kellett, nem volt szabad semmi kapaszkodás, uh -huh. vagy szőlőcukor, vagy vizet adott le a kísérő, és voltak egy kis hajó a Pudelk között a bárány Pistabácsi és még mások, akik ellenőrizték, hogy ö, ha diszkvaklik kellett valakit, akkor igen, mondjuk nőknél, ha valaki lekötötte a fürdőruháját, akkor még nem voltak ilyen dresszek, Nyilván. akkor még szarvasfagyóba kenytük be magunkat, és leokoplasztan, le voltunk ragasztva, hogy ne dörzsöljön ki a fürdőruha. Ön hogy döntött el, hogy részt vesz ezen a versenyen? Én úgy, hogy én ki akartam próbálni az erőmet, hogy meg tudom-e csinálni, azon kívül én bírom a monotonitást, és akkor visszatérve az előbb hallottam, én nem tudom, hogy ezek a gyerekek hány kilométert úsztak most hozzában. Egy-egy gyerek. Hát ezt nem tudom, hát a 77-et nyilván felosztották, tehát a 7-8 évesek azok nyilván nem, azok úsztak, mit tudom én, ezre. itt arról van szó, hogy eleve aki hosszú távot úszik, az, mikor azt mondják, hogy mit tudsz csinálni faltól falig, milyen unalmas. Na most nekem ez sose volt unalmas, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a vízbe jönnek az embernek a jó gondolatai, Tényleg? és nem, szóval nagyon, hogy mondjam, én ezt bírtam, miután kétszer is megcsináltam. De nyilván... De ez olyan, mint a hegymászás, hogy miért megy fel valaki a... Nem tudom. A hegyre, igen. igen, hát az, azért mert ott van, de attól mert ott van, azért nem kell rá felmenni. Nem, erre készültünk, és hát nem azt mondom, nem voltunk túl sokan, bár tudnám azt, hogy kettőről tudok, aki sajnos nincs és nők. Uh -huh. A többiekről nem tudom, hogy fiúk közül, hát én már a, ugyancsak a nagyon idős korosztályba tartozom. Én már 80-on felül vagyok, de még itt vagyok. Nagyon örülök neki. És én nagyon szeret, szerettem, mondom én kétszer megpróbáltam, utána ezt leállították, de mondok magának még érdekes, ha érdekli. Hogyne? Szóval ez volt régen a Nagy Balaton átúszás, tehát ez a Balaton-Füred-Siófok. 10,8 kilométer. Ezt, úgy mondták azt is, írták az újságban, ez 13,5 kilométer. Igen. Na most akkor volt a Veselényi Emlékverseny, szintén a Balatonon, Tihanyból-Füredre. És akkor voltak a Dunán a 10 kilométeres verseny. Igen, folyami versenyek. A foly igen, a 10 kilométeres én azon is úsztam. Onnan sejtettem, hogy e, e, tehát amikor még nem beszéltünk arról, hogy hogyan készült fel erre a versenyre, tehát én sejtettem azt, hogy a nyilván folyami úszó volt, mielőtt eldöntötte azt, hogy, hogy részt vesz ezen a Balaton átúszáson. Hát én, hát én úsztam, de én nagyon szerettem úszni. Uh -huh. hát én, és a Dunát meg szerettem, és akkor még nem volt ilyen, nem tudom. Hossos, és hát az újpesti összekötőhídtől úsztunk. Egész az utolsó, a Honvédsónakáz volt itt a Margit híthoz a legközelebb, hogy Aha. volt a cél. Értem. Úgy, Mert... hogy ezt nem tudom, most nincsenek se Tehát ez a Balatonfüredés vagy honnan megy most, Réfülök. réfülök Ezért például egy se voltam. Uh -huh. De de szóval így mondom, hogy még ezelőtt tíz évvel én a sportúszodába bementem a vízbe, és akkor is valig egy órát úsztam. meséljen el nekem, hogy milyen volt ez a Balaton átúszás, ez a 13 kilométer? Igen. Hogy milyen volt ez a Balaton átúszás, ez a 13 kilométer? Mire gondolt közben? Én, bár, szóval... Mindenféle jó gondolatok, versek, nem tudom, könyvről, amit olvastam, kinéztem, hogy nem tudom, van-e valaki. Már nagyon eloszlottuk, uh -huh. és a, ez az utolsó, ez egy borzasztó viharos dolog volt, és nagyon rosszul indult, mert nagyon nem akarták megengedni. Orvos is volt ott, aki végül is megadta az engedést, uh -huh hogy átúzhatjuk, de a végén mondom, nagyon viharos volt. Szóval én nem tudom, mert én soha úszás közben nem, nem unatkoztam, hanem mindig azt mondtam, hogy az embernek ott jönnek a jó gondolata, és csak az a törődött, hogy, hogy menjen. Ha fáradt volt az egy kicsit, akkor nem tudom én háton úszott, ez nem volt kikötve, hát mondjuk a pillangót kizárva, de, de mondjuk mellen, gyorsan, háton lehetett úszni. Hát én legfőképpen mondjuk mellen, gyorsan úsztam, ha pihenni akartam egy kicsit, hogy kinyújtóztassam magam, és tudja mi a nevetséges, minden mi? ilyen oszúszásnak. Eszméletlenű szomjas lesz az ember. És akkor jönnek a segítők, és titra adnak. Uh -huh. És akkor lenyújtják, a, kinyitják az üveget, uh -huh. lenyújtják, akkor közben tapostuk a vizet. Egyetlen egy ember volt, aki diszkvalifikáltak, aki kapaszkodott, vagy a másik volt egy, még egy, korábban az nem velem egy időbe, hogy hinárba azt a csónakba bevetették, és uh -huh. azon kapaszkodott, de diszkvalifikálták őket. Szóval ez ilyen abszolút becsületbeli dolog, szóval én nekem. Ez ember nem jutott volna, hogy nem tudom, mi megkapaszkodja. Ugye az a furcsa, hogy, hogy úztak mi 11-en, tehát, Igen? hogy egy, egy országról beszélünk, ahogy, ahol 11 ember indul egy ilyen versenyen. Tehát azért meglehetősen jó érzéssel szállt ki, gondolom, Fürednél vagy uh, Tihanynál. Szió, vagy Siófoknál volt a, a cél. Igen. Akkor ott kaptunk egy ebédet, én bevallom vagy, nem tudom menni, de én nem tudtam menni, én odaadtam az egyik fiúnak a, a kajámat, és akkor hajóval visszavittek minket Füredre, uh -huh. és, és a helyzet az volt, hogy hát akkor tudja még az ilyen szállások is engem nem is akartak nagyon, hogy... Még tulajdonképpen egy nap pihenőse volt így hm. előtte, hanem munkából <gül> <előző> <gül> este érkeztem meg füredre. Nem tudom, ez akaraterő, erő, meg, meg az, hogy az ember kipróbálja, hogy mi az, amit, mi az, amit meg tud csinálni. Valami érmét, ér, vagy ér, emléklapot? Én, vagy mondjam, tehát mintha már ilyen öreg vagyok, tehát uh -huh. ezt úgy veszem észre, hogy. Hogy ez adott egy olyan muníciót, hogy tényleg sok mindent kibírtam. Nincs kétségen felőle. Emléklapot, Úgy, vagy valamit, most, emléklapot, vagy érmet, vagy valamit kaptak akkor? Hát az érem az egy nevetséges volt. Egy ócska érmet, de azt is utólag. És az volt a nevetséges, hogy előtte Füreden volt egy ilyen kis fadokba elkerített kis medence, Aha. ahol gyerekeknek rendeztek verseny, verseny, és akkor azok kaptak egy érmet, és akkor mi reklamáltunk, hogy nekünk semmit nem adtak, uh -huh. és akkor én még őrzök egy ilyen emléklapot, utólag azt hiszem a Veszprémi valami, TSB, igen, igen, igen, igen, igen, nem tudom, mi volt a neve, azok küldtek nekem egy gyönyörű szép oklevelet, hogy az emberi akaraterő és a nem tudom, kitartás, hogy Gratulálok hogy egy ilyen oklevelet küldtek utólag. Semmi mást, érzök fényképeket, amit azt a igen, a MTI-ből a bolyárt csináltott képeket. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Köszönöm szépen, minden jót. Remélem, hogy vannak esetleg társaim, Én... akik fölhívják magát. Reménykedem örülnék ebben. örülnék a legjobban. Kész csókom. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! 24 07 3, illetve 24 3, ez itt az Annó Balaton, amely ma a Balaton foglalkozik, és egy kicsit az egykori pártüdülővel kíváncsi vagyok arra, hogy ott, ahol én ma bókláztam, megnéztem a vetítőgépet, meg az egész olyan, mint Twin Peaks, meg, meg az összes ilyen üdülő, ilyen nagyon furcsa állapotban van, és, és romlik lefelé, de mondom, tehát a a Kádár-szigeton most csapattam. Szóval, hogy ha hallgatóknak vannak korabeli emlékeik, akkor mindenféleképp meséljék el nekem. Hívjanak bennünket a 24 06 95 3, lassan mondom, 24 06 95 3, illetve a 2407953 953 as telefonszámon. SMS-t is a 063030 on de azt majd legközelebb a három órási hírek alatt tudom megnézni, hogy mit írnak a kedves hallgatók. De a Daniban az előbb belefolytattam a szót, és ezért elnézést, kérek, úgyhogy most Tőlyen. Igazából csak kérdezni akartam tőled valamit. keders te hogyan sétáltatták kutyát? Átúszott a kutya, Andi, mert azt hiszem, hogy. Ott nincsen, van az a fehér híd. Nincsen, van száraz van, földi. Van. De a Keders-sziget egyébként meglehetősen kicsi. Meglehetősen Tehát, nem, kicsi akkor, mint ez a stúdió. Igen, körülbelül, és hogy ott mondhatod, hogy. Van egy botot nagy falu, dobáltál. Igen. Be, Igen, hát, hogy... elmondom. Négy kutya volt lent éppen. Lent volt a, a Kámán László kókusz nevű kutyája, a Kálmán László haverjának a Marci nevű kutyája, lent volt egy Louisa nevű drótszőrű vizsla, lent volt egy Chanel, Chanel, szerintem Sanyinak hívták igazából, vizsla, és ö, volt még egy kutya, aki egy kicsit hátulról próbált barátkozni a zigi kutyával, aminek a Zigi nem örült, úgyhogy volt egy kis konfliktus közöttük, és egyszer felbukkant egy nagyméretű boxer, és ennyi volt. De egyébként a kutyák nagyon jól elszórakoztak egymással, lehetett nekik dobálni, mert ugye a sziget az úgy néz ki, hogy, hogy, hogy megteremt egy öblöt, és ebbe az öbölbe be lehet dobálni be a labdát, ahová kényelmes lépés, lépcsőn lehet lehaladni. Kádárszigeten akkor most már senki nem horgászik tulajdonképpen. Nem, nem, nem, nem. Nem tudom, hogy láttad, de vannak a szélő ilyen kis öntött vas, vagy nem, nem tudom, tudom hogy az foglalkotok. Nem tudom, hogy láttad az Instagramon, hogy elhelyeztem ezeket a képeket hogy ezeken horgászott Kádár ez János. Pont nem, de hát pont nem, ez már, ezt, már ez is hibó, a, tudom az, volt, az volt a. a igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ott vannak azok az öntött vasfoglalatok, amire Kádár János föltette a, a pecabotjait. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Vizi vagyok. Jó napot nem kívánok! Ön van a jó napot, igen. A következő, mindkét témakörhöz tudnék egy-két adomával, de jó, tegye! 75 éves vagyok, édesanyám siófoki lányként született, és hát abban a szerencsében volt része a 30-as években, amikor 18 éves volt, hogy a Balaton-Füredi, tehát siófok Balatonfüredi átúszáson részt vehetett. Ezt követően még ötször úszta át a Balatont ezen a távon. Uh -huh. Az érdekesség az, hogy tulajdonképpen egy kicsit az én világra jöttem is ennek a versenynek köszönhető, ugyanis édesapám lent siófokon egy levente evezős vitorlás táborban volt rendszeresen nyáron, Aha. és ők voltak hivatalból kirendve az úszók kísérőként az átúszók mellé, és így módon, egy alkalommal, amikor ő kísérte egy úszót, nevezetesen a édesanyámat, így ismerkedtek össze a balatoni átúszás során. Aha. Ez azt hiszem a második vagy harmadik átúszási alkalom volt, a további alkalmakkor már mindig ő volt a, a kísérője, amiből aztán esküvő lett, és jóval később én is megszülettem. Ez melyik táp volt? Hello? Ez melyik táv volt? A siófok A siófok Tehát a, a, a, a, a nagy táv, igen. A nagy táv, igen, igen, igen. Uh, ahogy elmesélte, hát mindig 15-20 fő közötti volt a résztvevők száma. Uh -huh. nem, nem, nem, nem, döveg. sosem voltak sokan, igen. Nem voltak sosem sokan. Uh, egy alkalommal volt tényleg olyan viharos állapot, hogy félbe kellett szakítani a versenyt, minden úszót fölvettek a kísérő csónakba, és akkor tulajdonképpen csónakkal kerültek partra. Ez egyszer fordult elő, nem tudom melyik évben a 30-as években, de volt egy ilyen nagyon viharos alkalom. Nagyot ugorva a fiaim négyszer-ötször áthúzták a, a résülök, és a, a, hirtelen lele, le, le, igen, a déli oldalon távolságot. Én jó magam a, a, a tihany közötti őrbe vettem részt négy-öt alkalommal. Ez sokáig így konkurált egymásra ez a két verseny. Nem igen, is voltak jóban, azt hiszem a szervezők. Egy, egy alkalommal egy időpontra tűzték a kettőt, ebből nagy vihar is volt, és aztán végül is valamelyik uh, tolerálta az időpontot, és akkor végül is nem ütköztek. De, de igen, igen, ilyen konkurencia is volt, ahogy mondja a két uh, rendezvény között. Uh, a, az úszóknak a, az elismerése, a táv teljesítésére vonatkozóan, hát megemlékezés. Az utóbbi években, évtizedben már interneten fönn voltak a névsorral, eredménnyel a, a, az adatok. Uh -huh. A 30-as években édesanyám még kaptak ilyen bronz emlékplakettot, egyet őrzök én is, ami tulajdonképpen megörökítette azt a bizonyos silofoksüredátuszási eredményt. Egy ilyen nagyon Úgy furcsa, nem tudom, hogy mikor házasodott, vagy mikor találkoztak a kedves édesanyja és édesapja egymással, de egy ilyen nagyon érdekes cikket találtam a, a kardos által átküldött cikkek között, 1931-ből szól, ami arról szól, hogy hát igazából a nagyházasságok nem az égben, hanem a vízben köttetnek, és ebben a, ebben a leírásban az derül ki, hogy, hogy volt egy, egy, egy, egy férfi, aki egyébként folyami úszó volt, és volt egy, egy hölgy, aki a Balaton átúszáson vett részt, és a banketten valahogy egymás mellé sodorta őket a a szél, Igen. és azóta nem váltak el, és ilyen nagyon happy end-es történetről számolt be valamelyik ilyen, ilyen képes magazin 31-ben. Igen, hát a szüleim 34-ben is meg, ez egy kicsit később Igen. datálódik, de hát ők is közel 60 éves házasságot, boldog házasságot tudhattak maguk mögött, úgyhogy úgy látszik a vízben köttetett. Igen. Azért adok tartósnak bizonyultak, bizonyulnak. A másik. Egy, egy átkötéssel akkor az aligára. Uh -huh. Az egyik nagybátyám szintén siofoki születésű, és ott a siofoki mahartnál volt alkalmazva. Kormányos kapitány, tiszteket rangot viselt és az ő feladata volt, ha egy új vizignyárműk került a Balatonra, akkor a bejáratós esete válogatta, hogy egy hét, maximum egy hónap volt a leghosszabb időintervallum. Ezeket ő kapta meg feladatként, és így került sor arra, hogy a Balatonra került első kétárbócos, ilyen óriás vitorlá, 124 méter volt a két vitorlának az össz felülete, bejáratását is ő kapta meg, és aztán ez annyira sikerült, hogy ezt a hajót később az aligai pártüdülőhöz rendelték oda, hát ilyen reprezentációs utaztatásokra, és akkor mindig őt kérték ki a hajóval, és hát egy alkalommal, hosszú procedúra után még 8-9 éves gyerek voltam, tehát így utólag visszakondolva, nem tudom milyen veszélyforrás forrás lehettem, de hát keményen le kellett káderezni, hogy erre a hajóra felkerülhessek, és aztán így, így módon egy alkalommal egy ilyen három órás sétauton vehettünk részt, vettem részt, és hát visszaérkezéskor ott kikötve ki lehetett ö, ö, szállni a hajóból, uh -huh. és hát ott az első utam egy ilyen bazárpabilonhoz vezetett, mert már messziről láttam, hogy ö, civil ember számára soha nem látott mindenféle csecsebetség, sokat dolma volt a, a kirakadva, és hát uh -huh. láttam először Coca-Cola-t istenek között élőbe üvegbe. Úgyhogy hát ez egy ilyen nagy ö, szenzáció számba menő dolog volt, hogy ilyet is volt szerencsém közelről megszagolni, meglátni. És hát a ebből láttam, hogy vannak akik más világban élhetnek, és, és hát ilyen is negeshet. Arra nem akkor emlékszik, hogy, hogy kiült a hajón, vagy, vagy kit hajóztatott a, a kapitány a, az akkori hír idézője kezdődik, és mutatom macskakörön, meg minden. Szóval, hogy, hogy Gagarin, Fidel Castro, Csegevara, vagy kiült a hajón? Hát akkor ez még ez az 50-es években volt, tehát ez még nagyon a, a, az első úgynevezett vad szocializmus időszaka volt, uh -huh. ott akkor tulajdonképpen még csak itt a hazai káderek voltak elsősorban a fedélzet kedvezményezettei. Én uh -huh. fogalmam nincs, hogy kik voltak a hajón, de mindenki feszengett öltönyben, jakkendőben, és, és aztán volt két pincér, aki ott hozta a kajutból a mindenféle. Általunk csak hírből is, mert kezdve az akkori exkluzív sör, és itt a féleségeket hát Csindzánót is ott láttam el a palacban. Úgyhogy hát jól voltak tartva a, a vendégek, úgyhogy egy ilyen alkalmat volt szerencsém 12-13 évesen, Hát ez ilyen 54-55-án lehetett végigélnem. Hát ezért egy jó élmény az. Tehát igen, én, igen, igen. Tehát én például tegnap egy olyan szép vitorlást láttam, egy, egy nagyon pici kétárbotos, a gyerekem persze leszóltam, mondta, hogy Béna Ócska, meg Régi, meg mindenféle hülyeségeket mondott rá, de nagyon szép kis vitorlást láttam ott a, a klubbaliga kikötőjében, és, igen, uh, igen. és vitorlázni jó, igen. attól félek. Igen, hát összesen két darab ilyen nagy kétárbócsos vitorlás volt, ez a szotnak a e, égésze alatt volt üzemeltetve, működtetve, de hát ha magasabb helyről jött valami ukáz, akkor azonnal át kellett a programot mindent szervezni, rendelkezésre kellett állni, és hát ez mindig alig átjelentette adott esetben, ez a nagybátyám az mindig egy stresszbe volt, hogy éppen mikor jön a telefon, és akkor mindent ott kellett hagyni családoknak, és pici gyerekei voltak meg. Hát volt egyéb gondja baja, de, de hát, ha ilyen behívás jött, akkor azonnal rohant és rendelkezésre állt, és itt a mm -hmm. vitorlás. Mert Siofokon volt tulajdonképpen, mm -hmm. abban táborosztatva itt volt a hajógyári területen egy védett körzetben elhelyezve, hogy valami szabotázs érje a hajót. Ugyan, Vajon ki az, vagy vagy kihajózik most rajta? Átkerült a hát, Telekomhoz? Ő, vagy. Én, én mindig leszem a Kékszalag verseny társulat. társulattal. Aha. Hát most már sok száz hajó Igen Igen, a, Igen, Igen. Ezt, ezt, ezt a fazonú hajót nem nagyon láttam, ha bár ez egy ilyen batár, nagy, hatalmas, igazán ilyen teknő, alakú testű hajó volt, tehát ezzel gyorsaságot nem lehetett elérni. Jó, hogy beépített motor volt, és gyakorlatilag szélcsend sem okozott gondot nekik, de ez nem a... a egy elegáns a hajó hajlásra. volt, értem. Ez egy elegáns, inkább egy ilyen és ilyen reprezentációs célokra kitalált alkotás volt. Füreden, a Füredi hajógyárba építették egyébként mindkét vitorlást annak idején. Úgyhogy... Köszönöm szépen, hogy elmesélheted ezeket a történeneket. hogy elmesélhettem és minden jót Köszönöm hallásra. szépen, viszont hallásra. Jó szelet kapitánya, hogy ezt szokták mondani. 240953, illetve 2407953, ez pedig az Annó Balaton, amely ma a Balaton átúszással foglalkozik, illetve az egykori dülővel és a környékével, és nyilván érdekel az is, hogy biztos van olyan hallgató aki tudja, hogy mi lett ennek a hajónak a sorsa ami egykor a pártüdülőben volt. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó! Szervusz, Miklós Iván vagyok! Halló, jó! Nem tudok semmit. Én szerettem volna átúzni egyszer, lefújták valami időjárási Aha. dolog miatt. Viszont én elég sokat dolgoztam kempingben teljes szezonokat, ami azért kicsit ugye más belülről látva a vendégeket, mint egy-két hétre leruccanni. Ez mikor egy, volt? 24. E azt mondja, hogy én 79-82-ig. Hát akkor a rendes komcsisba, de hogy akkor még nem... Mondjam, és hát a nevetséges fizetésünket azért kicsikét kiegészítettük, amikor úgy úgymond betelte ez a kempénk létszám, uh -huh. hát akkor azért beáreztettünk embereket az némi. gyövedelemjegére áll, és szerintem már elévő, e, Persze, de, ez, de akkor még nem klubbaligának hívták, ugye? Ja, én nem, ö, bocsánat, nem, nem, én nem a klubbaliga, nem, én az Aranyport kempingben dolgoztam, Aha, ja, ja, értem. a Lellei Vadvirágban, illetve utoljára 82-ben földváron. Aranypart, importás Balaton, szép Siófok, Balaton, Szabadi Sóstól. Balaton, Szabadi De ott nagyon érdekes volt ugye látni a kempén közönséget. Hát azt tudjuk, hogy ott volt a nagy német találkozó Balatonos. Viszont ami rettenetesen érdekes volt, mert ismárjának a telefonoskodjnak is mondtam, hogy a kis érkező leánykák tömkelege, akikről otthon minden pillanatban mindenki mindent lát, és akkor kiszabadulnak, ahol remélik, hogy a faluban senki nem látja őket. Hm. Ez egy. egy ez hogy teljesen felszabadult érzésük van. De ez mit Úgy jelent a felszabadult? Hát, hogy egyszerűen csak jól érezték magukat, vagy... kapcsolat teremtés, lehet akár szexuális, akár társasági... Éppen erre gondoltam, igen. De mind a kettő, tehát nem feltétlenül korlát, nem úgy értettem, de, uh -huh. de hát egy egész egy közösségben, hogyha valakivel szóvál, akkor már a lepetje. Jó, hát... Az látott, hogy a felszabadultság érzés Igen. Igen. Jó, hát Ugyan, én is, amikor lekerültem Balatonfüredre, mint vendégetőperi szakközépiskolai tanuló, és a hotel Anna Bellában dolgoztam. A Natalában dolgozott a hugom, é. és a Massányi Márta testvérem volt ott a személyzeti. Nyilván, ha, ő engem, nyilván ő rúgott ki engem, vicceltem, nyilván ő rúgott ki engem, de csak vicceltem, szóval, hogy 79-80-ban voltam lent, és, és akkor én, ha már a fizetéskiegészítésről beszéltünk, akkor az, ugye én 78-ban megtanultam a bűvös kockát kirakni, és most is egy, egy perc 30 másodperc alatt bármikor kirakom. Ne nézzél rám, Dani, vedd elő, és megcsinálom. Szóval, Én hogy... Fogadtam egyszer egy emberrel, hogy nem bírja kirakni, de azért, meg kiszektem az egyik sarkot, hogy elforítva az vissza, és megütött hogy nem tudja kirakni. Jó, hát ez árulás, de mondjuk 79-ben ugye a németek csak a Spiegel magazinból ismerték a, az úgynevezett Rubik, ja, Rubik kockát, és amikor én leültem a Balatonfüredi mólón, és ott üldögéltem bánatos csövesként tekergetve a, a bűvös kockát, akkor odajöttek és nézték, és mondták, hogy hát ők majd most ezt megpróbálják és kirakják. Aha. És hát én természetesen ékes németséggel megbeszéltem velük ezt, hogy oké, rendben, és, és ők megpróbálták, és hát persze az istennek nem sikerült, tehát azért az nem úgy megy, és aztán fogadást kötöttem, és azt mondom, hogy egy márkába fogadtam általában. Egy kelet, természetesen kellett német. Egy, egy kelet, igen, igen, egy, egy kelet-német márkába, és de, de, de léző, igen, és aztán érjük, természetesen már azért nálam is ezért, tehát előjött a nagyképűség és a majomkodás, mert hogy, hogy az utolsó 40 forgatást azt a, a hátam mögött meg tudom csinálni, tehát van egy olyan van egy olyan pozíciója a, a, a bűlös kockának, ahol onnantól már a hátam mögött csináltam, na, hatalmas nagy sikerem volt, úgyhogy tudtam venni Yves nevű cigarettát, valamint elektromosan gyújtót, és, és banti és csokoládét a voltban, Tehát el, elszortom az összes pénzem, könnyen jött, könnyen megy. Az, az ott lent e, így igaz. Egyébként a vírusosztáról csak annyi, hogy az e, 81-ben az almádi kempingben voltam, akkor az, az nagyon jó kereskedelmi cikk volt, főleg a csehszlovák kiább, vették, mint a cukrot. Persze. Aztán utána, amikor 82-ben mentem üredre, és felszereltem magam, hogy a kutyának se kell. Igen, igen, igen. Addig, a már mindenhol volt, mert a politois ja. nevű cég az elárasztotta a világot, meg a, a nyilván egy a egy hamisítók. 30 ja. Hát tudom, hogy ez nem a se a, alig a, se, a, csak. A, De nem, a, a balaton a, a téma, úgyhogy abszolút belefért ez. Tehát, De uh... az, hogy, hogy belülről másképp látja az ember. Ja, egyébként uh, volt az első uh, egyik Ugye volt 74-ben az Express 100 forintért, uh, az, egy kis cég volt az Aha. Express, egy teljes hetes ugye, uh, Aztak, akkor érettség is uh -huh. És ott, ott is, hogy ö, ö, egészen érdekes emberekkel lehetett találkozni. A, a jobb fajtákból persze. Igen. Most hát, egy... Nyilván, államilag dotált dolog volt, ö, Hát ne akarom, nem, nem tartasz éppen. fel, mert, mert, mert hát beszélgetünk, tehát a, a, az anno Balaton az általában így működik, hogy az emberek elmesték a történeteiket. Én például arra is emlékszem, hogy az Áldozat című film uh, uh, vidéki premierje is Balatonfüreden volt, a... volt. és azt mondom, hogy te Milyen mozi volt, működött? Kertmozi volt. Ah, premier. Igen, én képzelen... igen, igen, igen, igen. Tehát a fővárosi premier előtt Balatonfreden levetítették ezt a filmet, volt valami ah, ah. Ö, ö, balatoni kötődése a forgatok ha jól emlékszem Dobra a, oh, a van a szó. A lehetett hirdetni, hogy. Igen. Ide jöjjenek, nétek, mert ezt pedig még nem lehetett látni. Igen, a. igen. És volt bennem eztelenő. Köszönöm szépen, hogy hívta. Én köszönöm. Viszont 24.07.953, mert a 24 két fő témája van a mai Annó Balatonnak, a Balaton átúszás, illetve a klub Baliga, az egykori pártüdülő. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdj, csókolom! Hát nekem az utóbbi helyjel kapcsolatban van egy igen érdekes emléke. De jó. Nem, nem beutaltként, szóval nem ilyen dőzsölő vendékként. Kerültem én oda, hanem beúsztam véletlenül a, a partjára. Ez, ez 1975, akkor lettem gúja az eltén, és egy gúja tábor volt, mind a három karnak, én joghallgató lettem. És az ember ott úszkált, ugye? Hát ott volt a balaton, meg jó idő volt. Gondolom, Bakarakján hát, nyaralt? Igen, és akkor onnan, tehát. Átúztam. De ennek nem tűnt föl, hogy sokat úrstam, nem vagyok nagyon jó ússa egyébként, tehát én egy általában part közelében voltam mindegy, és akkor láttam, hogy van ott egy ilyen strand valamint, tud emberek a parton, ugye, meg lépcsőbe, a vízbe, és akkor én ott kimentem. De nagyon furcsa volt, mert tehát olyan volt az én akkori elképzeléseim szerint, mint egy hihetetlenül nagyon-nagyon-nagyon luxus-luxus szállodának a, a strandja. Tehát ott olyan ö, nyugágyak, vagy nem is tudom mit szóval. Láttad, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon elegáns valami, uh -huh. fogalmam nem volt, hogy mi. Hát gondoltam, hogy egy szálloda, bár nem tudtam azt, hogy ott a környégem, mindegy. Elég hamar kiszúrtak, hát ott tanástalanul nézegettem az az igazság. Piatokon belül körülvettek, hogy mit keresék én itt, hát ez nagyon furcsa volt, és hogy igazoljam magam, hát ez... Fűrdőruhában. igen. És akkor, hát nem mondtam, hogy ez, ez, ez, ez itt van a, a, a gólyatábor, és hát én csak úgy úsztam, nagyon gyanakodva méregettek, de aztán hosszas te bevezettek oda valahova, és ott telefonálgattak, és akkor ott le lekáderestek. Éppen, mert meg megtudták, hogy ki vagyok, hogy tényleg van egy ilyen nevű, ilyen korú, hát nagyjából lehetett hát rajtam látni, hogy ez egy olyan 18 éves gondolom én, és akkor az volt a legérdekesebb, hogy ezek után kísértek, de ilyen egyenruhás emberek, és ott volt középen, hát középen, nem tudom, a part közelében, de azért kicsit távolabb egy út, egy egyenes út, és mondták, hogy arról nem léphetek le, és így körbefogtak. És akkor kikiszértek, és ott, ott a bejárat, kiárat, nem tudom én mit, szóval ott fegyveres őrök voltak. És hát az egész baromi furcsa volt, persze mondták, hogy Na, nagyon jó nézelődjen, de én nézelődtem, skubiztam jobbra-balra, mm -hmm. és akkor hát láttam, hogy mindenféle pavilon, nem tudom, ezt így kell -e jól mondani, tehát, hogy, ah, mit tudom én, ilyen söröző, vagy sütiző, uh -huh. vagy fagyizó. És hát aztán persze jóval később tudtam meg, hogy hát ott nem kellett ezért fizetni, mármint nem nekem, Nem <gül> a közelébe zengedtek. De hát ugye, akik ott ürültek, azok természetesen ingyen kapták ezt azért. Tehát én azt Tényleg? láttam, hogy igen, persze. Hát én ezt hallottam később, sőt visszamentem a táborba, és a kéri Laci akkor lett, oktató, uh -huh. amikor én első éves, tehát ő is ott volt ebben a, a táborban, és hát persze híre volt, hát mikor már megérkeztem a táborban, már mindenki ezzel foglalkozott, mert ugye a telefon, egyeztetés, hogy én vagyok, mindenki, a mesé mi volt? Hát nem tudtam olyan, tehát ennél sokkal többet nem tudtam elmondani, mert nem bóklászattam én ott, na de hát ő aztán elmondta, hogy, hogy hol jártam, és akkor már minden, minden világossá vált. De ja. később hallottam, hogy ez, ez, ez, ez ingyen volt. Ott minden ingyen volt. Igen, igen. Annyira jó lenne, hogyha valaki betelefonálna, mert egyrészt... Mint, mint ott üdülő, ugye? Igen. Aki egykor ott üdül. Hát szerintem azok az emberek nem nagyon fognak betelefonálni. Nem érnem. Nem tudom, nem tudom. Hát én, én különösen a rendszerváltás körül éreztem az ilyen emberekben egy ilyen kis félelmet. Nem is kicsit. Tényleg. Jó, de hát... Uh... De hát azóta mennyi időt eltelt el a gyermek? Hát lehetett ő ott egy gyerek, valakinek a gyereke, és hát nem, ő volt feltétlenül. Nem tudom, nem tudom, de szemérmesek. Ah, nem tudom, úgy tűnik nekem. De hát biztos, hogy ott nagy élet volt. Hát most gondolj, ott minden volt. És szomorúan hallom, hogy így lepusztult a hely. Hogy ott... Hú, hát ne tudjam meg. Tehát, uh... tehát, ez, ez, ez 1975, amikor én bennyártam, és hát akkor ugye ott tomboltam. A szépség gyönyörűség. De nagyon lepusztult. Tehát ilyen... De olyan, hogy, hogy, hogy képzeljen el, tehát, hogy, hogy mintha Vietnámban járna 1976-ban. És igen. tehát, hogy, hogy mindent benő a, a, a zöld, a, a, okay. a, a lián, a, a, a gaz, tehát, hogy mindenhol. Tehát, az, teljes rom az, rom az egész. Nyilván valaki, mondom, valaki majd felfedezi, hogy ebben azért nagy lehetőségek vannak, mert az épületek fel azért meglehetősen jól használható, és, és hogy, hogy, hogy valamit kellene kezdeni vele. de Eszben. De azért tényleg érdekelne, hogy hogy, hogy lehetett oda jutni, és aki már bent volt, nem kell bemutatkozni a kedves hallgatónak, nyugodtan elmondhatja névtelenül is hogy hogy akkor hogyan működött a, a dolog, mert bementem például Kádár János vetítőjébe, uh -huh, és igen. ott volt egy mozi, ami most igen. Ilyen, ilyen nagyon furcsán néz ki, de még ott van a, a vetítőgép, ott van, hát azóta nyilván... Nagyon pedig hát mennyi időt eltel, ugye? Igen, igen, igen, igen. Igen, és hogy még senki nem el a vetítőgépet, az teljes csoda. Úgyhogy... Ez, egyébként olyan szomorú, sok nem ez, de ez is, hát így hogy benőtt mindent a, a, a lián, ahogy mondja, hogy. Ha van Lián Magyarországon? Egyébként meg nyilván. valami, jó értem én, hogy mit Jó, az Barátoknál jártam különböző helyeken a barátom és akkor ott láttam ilyen elhagyott vállalati üdülőket, Igen. amiknek ugyanez az tehát olyan szomorú látvány, és akkor elképzeltem, hogy milyen nagy élet volt ott valamikor. Tud, én is jártam apámék vállalatának is volt, siófokon üdülője, de mindenkinek volt, és mi járt, és ott, ott a nagy, nagy, nagy vidám élet volt, ugye? Tehát... De az, hogy a, de hogy ez az, az a nagy vidám élet például hogyan működött? Tehát, hogy... hogy, hogy ez, ez szóval nem nem szóval arra vagyok kíváncsi, hogy ahogy ott a, a, a, a, a, a Kádár-szigeten ott ja, hát bambulgattam, hát láttam, tudjuk. hogy, hogy mesteren hippikat táncolnak a parton. <gül> Kellőképpen el nem módon. De, Ó, hogy, de hogy mondjuk a, a szocialista erkölcsökkel ez hogy fért össze? Hogy igen, ott igen. barátkoztak az elftársak az elftársnőkkel vagy, vagy, vagy felbukkantak a táncos nők, annyi kérdés no, és minden volt, igen, csak ez sajnos nem tudjuk, nem tudjuk, én csak azt tudom, ami ugye a, a közönséges haladók uh -huh. balatoni vállalati üdülőiben. hát zajlott. az ott más, így, az persze, ott ugyanez persze, ott, ott, ott, <gül> é, hát ott családos üdülők voltak ezek tehát ott azért nem volt ilyen nagy mondén élet, de gyerekekkel, családok, uh -huh. tehát ott, ott, ott, amire én emlékszem. Tehát lehet, hogy az én apám még vállalatávnak a dolgozói, azok voltak ilyen nagyon uh -huh. visszafogottak, ott nem. Hát ott gyerekek voltunk, játszottunk a felnőttek, beszélgettek, mit tudom én. Ilyen nagy részegeskedésekre sem emlékszem. Hát nagy gondolásokra. Tehát az finom volt, meg isteni voltak a általában. És akkor az ember gyerek volt, állandóan éhes, mondjuk én még most is állandóan éhes vagyok, tehát be lehetett járni a konyhába, aki csak adtak zsíros kenyeret még a néni, Szóval egy ilyen ö, majdnem olyan volt, mint a nagymamánál. Köszönöm Mindjuk. szépen, hogy elmesélt ezeket. <gül> Nagyon szívesen. Kicsit csúsztattam Minden a híreket, ezért majd szorulok. 24 06 a illetve 24 az annó Balaton ma az egykori Balaton átúszásokkal, meg a legutóbbi Balaton átúszásokkal foglalkozik, illetve egy kicsit az egykori MSZNP pártödülővel, a mai klubbaligával hogy kerülhetett oda az ember, mit művelt ott, minek volt ott mozi, mit kellett ott nézni, levetítették Clint eastwood a, a bármit, vagy, vagy meg lehetett nézni a, a jó, a rossz és a csúfot. Millió kérdés van, millió választ várok önöktől, kedves hallgatók, úgyhogy hívjanak bennünket, hírekennek. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. És már folytatódik is az Annó Balaton. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt az Annó Balaton. Az önök a lázatos narrátorával Punks Nöded Miklós, a szerkesztő Árval Brigitta, Kismáriak kapkodja a telefonokat. Kemény Dániel pedig lájkolja a fényképeimet az Instagramon, amiket elmulasztott korábban, mert nem figyelt kellőképpen. És természetesen nyomogatja a gombokat. Annyira szeretem, amikor a kedves hallgatók a mondén kifejezést használják. Vannak ilyen szavak, amik amik úgy időnként kikopnak a nyelvből, és nagyon kevesen használják, és az előbb a kedves hallgató egy nyaralással kapcsolatban megemlítette a mondén kifejezést. Úgyhogy ezt kérlek, Dani, illesz a szótáradba. Tudod, volt még egy másik kedvencünk korábban egy hallgatótól, a hívjon vissza kisvártatva. <gül> hívjon vissza Hív... kisvártatva. Hív hívjon vissza, vissza kisvártatva. kisvártatva. Szóval az Andó Balaton ma a Balaton átúszásokkal foglalkozik. Eh, 1900, nem, 1880 augusztus 29-étől kezdve, amikor Szekrényesi Lajos 18 fokos vízben átúszta a Balatont eh, Siófoki és Balatonfület között. Aztán eh, volt váltás, most pillanatilag 5200 méter a Balaton átúszás, de nyilván ebben kapcsolatban is vannak emlékeik. A másik pedig a, az egykori eh, balatonvilágos, vagy a Kubalig, az, az hova tartozik pontosan? Te vagy Balatoni gyerek. Balatoni gyerek, az túlzásokat töltöttem ott. Oké, okay, rendben. Kiskoromban, meg egyébként idén is. Balaton-Aligához, ami egyébként Balaton világos része. Tehát balaton és Balaton világos Ez Ezért nagy, nagy, nagy, nagyon, nagyon fura, igen. igen. Egy, hát hogy lehet egy település végére kírva, hogy Balaton világos és Balaton-Aliga? Mind a kettőnek egyébként van táblája. Tehát hát a Balaton-Aligának is világosnak. És az a furcsa, hogy De egyébként. De amikor kijöttem most a településről, akkor az volt, hogy, hogy két név volt egymás alatt áthúzva. Tehát dönts már. Sőt, Balaton-Aligának van egy olyan része, ahol Balaton világos előbb véget ér, mint balaton én és az azt hiszem újra kezdődik Balatonvilágos. Én mondanám ezt, hogy bolsevig trükk, de természetesen nem erről van szó. Szóval a pártüdülőről beszélünk, meg az ott folyó életről, úgyhogy hívjanak bennünket, és meséljék el emlékeiket a 24 953, vagy a 24 as telefonszámon. Egy hallgató írt SMS-t, hogy neki nagyon friss Balatonfüredi emléke van, mindenhol csak készpénzzel lehetett fizetni. E, valóban van egy ilyen, tehát tegnap én magam is e, kicsin családommal részt vettem e, a Tihanyi piacon, lehet ezt mondani? Nem, ott voltam a Tihanyi piacon, ahol vásároltunk ezt-azt, és csak készpénzsel lehetett fizetni. Hát úgy látszik, hogy ez, a, ez most a Balatoni módi halló, jó napot kívánok! Haló. Tessék beszélni! Halló! Halló! Halló! Na! Na! Belem beszél most, kedves Pánk szóval? De... Ön, ön, önnel, be, ön, önnel tetszek Na. beszélni. Én nem húztam át a Balatont, de még átúzhatom, viszont volt hajónk, hajóbérlési lehetőségünk 5 éven át, ö, 2000, hogy is volt? 97-től 2001-ig. És ez egy nagyon furcsa korszaka volt Ariának, amikor ugyanolyan elvarázsolt hely volt, mint most, meg amilyen régen volt. Tehát én a szocialista aligát nem ismertem. Mm -hmm. Értem. De, de olcsó lehetett helyet bérelni. Volt egy nagyon pici sporthajónk, egy ilyen kis tartom de Semmi komfort nem volt. De jó. De a partra, és az Ariga egy, tehát ez a Kádárvilla, meg Kastró villa. ez már akkor is ugyanilyen iszonyatosan elhanyagolt volt az egész környék és az étterem, meg ezek a pavilonok, hát olyanok voltak a 90-es évek végén, mint amilyenek szerintem így beragadtak a 60-as évek közösségébe. <gül> Egy-kétféle dolgot lehetett kapni, a fagylajtót is keveset, ha elfogyott a lángos, akkor aznak már nem gyúrtak többet, tehát volt a -e, nagy délután háromkor nem lehetett már lángost venni, Aha. és ennek ellenére egy nagyon jó és vidám élet volt ott. Pedig most De állítólag nagyon jó a, a, az aligai, a klub aligai lángos vannak. Jó volt a klub aligai most, lángos. Most igen. is jó, ráadásul. Igen. Voltunk, és lángos jó volt, és volt még kertmozi, ahol be lehetett menni. Most is van, három, képzelj el. 300 vagy 500 forintért be lehetett menni, sőt be is lehetett szökni, mert a kertmozi egyszedő fiú az elment az elején, és akkor a másik oldalról be lehetett menni a kertmoziba. Aha. És aligán egy csomó minden volt még, tehát szállodák, von, van templom, még minden mai napig van ott egy templom. Hol? Ahol van elvileg valami istentisztelet. A Klub Aligában? Klub Aligában, pontosan meg lehet nézni a térképen, meg szerintem rajta van hm. a Klub holnapján honlapján is. Igen, de közben meg az étterem az olyan borzalmas volt, ilyen tiszta 60-as évek beli, hogy esténként átmentünk a szomszédos valán szállóba át kellett mászni a kerítésen, és akkor a Valenszállóba vacsoráztunk. Eh, hogy sikerült ott a hajó helyet bérelni? Tehát mi kellett hozzá? Abszolút nyitott lehetőség volt. Jó, tehát én is bárki. most így fogom magam, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy hajót bérelni. Igen. Egy semmiféle kapcsolat, protekció nem kellett hozzá. Ez 97-ben volt, tehát pont abban az időszakban, ugye, mert aligáról szokás beszélni az 50-es, 60-as mm -hmm. évek meg a mostani aligáról, de, de a 90-es évek végén gyakorlatilag ugyanez a klub aliga volt, ugyanilyen feltételekkel. Segítsen nekem, milyen a vitorlás élet, meg Jó. milyen a vitorlás társadalom? Jó. Tényleg arról van ez szó, ahogy én hallom hírből, mondom, nem ültem még vitorláson, hogy hát ne is, ne, is mondja, ne is mondja a nagyságos asszonynak van vitorlásvezetői engedélye, ehhez képest nincsen vitorlásunk. Hát ki ki, ki persze, szóval, hogy, hogy, hogy bemennek 500 méterre a, a, a, a parttól, és akkor ott üldögélnek egymás mellett a, a, a vitorláson, beszélgetnek, sörözgetnek, és kész. Ennyi a... Hát igen, nem tudom, hogy a nagyságos asszonytól szereztél ezeket az információkat. Nem a nagyságos de a nagy asszonytól, de hogy? Ilyen típusú vitorlás élet a gyakorlatilag a legtöbb vitorlás tulajdonos az fürdőzési célra használta a vitorlást. Igen? És akkor egész más, egyébként mi a strandról fürdőzőket. Ettől mert... féltem oda benne a Balaton közepén egész más a víz. Igen. De azért elmen, elmentünk versenyekre, és annak is volt egy, volt egy ilyen nagyon jó nagyon jó feelingje, hogy, hogy elmentünk ezt egy versenyen, és, és nem volt ez egy ilyen nagyon elit világ. Jó, én nyilván a snobot használtam volna, és ez nyilván bántó nem, lett volna, és nagyon nem, sokan megsértődtek nem, volna rajta. Nem, nem, nem. Tehát mi annyit költöttünk abban az öt évben vitorlázásra, almennyit az összes velünk egykorú, hát ilyen valamennyire értelmiségi budapesti uh -huh. házas költött mondjuk arra, hogy elment görögbe, spanyolba, Aha. brazilba, bárhova. Nem volt ez olyan drága élet. Értem. Értem, és de mitől volt rossz az ellátás a klubbaligában? Tehát miért kellett fenntartani Megmaradt egy szocialista? Igen. <laughs> tehát, tehát, tehát, hogy még mindig mindent bepaníroznak és kirántanak? Igen, egészen pontosan igen. Tehát egy -két Magyar konyha anya volt, ha volt valami rendezvény, akkor már csináltak oda ilyen céges rendezvényeket, uh -huh. voltak ilyen zsákba ugrálós elvileg ilyen csapatépítő tréningnek nevezett valami. Ne is mondja, előzöttünk. voltam egy ilyen lidérsz nyomás volt, és amikor kitalálták a, a, annak a vállalatnak a marketingesei, hogy, hogy ez egy jófej dolog, hogy lemegyünk a, a, a, a komcsi üdülőbe, és akkor uh -huh. ott munkásőrök várnak bennünket a bejáratnál, és akkor mindenféle hülye feladatok vannak, és mindenhol munkásőrök vannak, és akkor ott áll egy Lenin szobor, és akkor Krecs Tiborral és Dévényi Tiborral miután megittunk néhány jaj. italt, akkor e, e, úgy döntöttük, hogy le kell, borítan, le kell döntenünk e, Lenin szobrát, és akkor volt belőle egy kis hiszti. nem mindegy. Ja, ja, ja. Hát itt ilyen problémák nem voltak. Így Mert ment nem ez. nem volt, se Lenin szobor nem volt, uh -huh. de akár kádárvilla az meg volt. És már akkor is ilyen, ilyen elképesztően elhanyagolt állapotban volt az a környék. Mit lehetne a ezzel a csinálni ön szerint? Igen? Mit lehetne csinálni ezzel ön szerint? Nem tudom, nem tudom. Hát én, én nem, vagyok, azon a pozíció, nem vagyok abban a pozícióban, hogy én erről bármit is gondolja. Ja. Én a felhasználója voltam ennek a lehetőségnek. Uh -huh. Azt például ugye lehet én... tudni, hogy, hogy a, a Balatonon nem lehet motorcsónakot használni. Hál' Istennek nem, de, de például rengetegen Tudja, hogy olyan, mekkora akik... jaktot láttam tegnap, tegnap előtt a Balatonon ott a klubbaligánál? Tehát, hogy, hogy, hogy a, a, a faladja a másikat. Tegnap nem voltam lenni a tegnap, tegnap előtt, mondanám. tehát szerintem élek a gyanúperrel, hogy, hogy valamelyik nerközeli tulajdonos lehet, tett lehet, egy, lehet. egy kis kirándulást, hogy megnézze, hogy, hogy, lehet, hogy mi lesz a fejlesztés itt. De hatalmas nagy jakt volt, komolyan. Lehet, tehát, lehet, tehát, én el tudom képzelni. Ez mindig is így volt, mindig voltak kiváltságosok. Egyébként a 90-es évek végén az volt a divat, hogy el kellett végezni egy ilyen vízimentői igen, no, olyan igen, igen, igen, igen, igen. Most most is ez van. Földíszített hajóval, ami lehetett simán egy motoros igen. hajóval, ki lehetett menni bármikor. Tehát ez, ez... Sokan értek el a lehetőséggel, sőt, hát azt gondolom, hogy vissza is értek. Ez egy olyan jacht lehetett, ami ilyen 17500 a... lóerős lehetett. Tehát, és még örülhettünk, hogy nem, hogy, hogy nem indította el nagy sebességgel, és nem most el az Kádárszigetet, az egészet a Én francba. Széges. De ezzel nem szeretném csorbítani azoknak az embereknek az érdemeit, akik valódi vízimentői munkát végeznek, és nem akart segítenek a balaton. Igen, ez, ez nagyon fontos. fontos. Igen. És még mindig működik ez a balaton aligai vitorlás élet? Vagy kikapott belőle? Tehát mindig egy kis külön klán volt, tehát uh -huh. le volt zárva a, a móló, tehát egy külön, külön csapat volt, egy külön élet, de átjártunk, más, vitorláztunk együtt. És ha azt kell, fel kell tennem a kérdést, hogy akkor most északi part, vagy déli part, akkor mit mond? <hállt> hát alig az, alig az. Ugye van a puli, meg a kutya közti különbség, de. Hát <gül> ez, ez sem nem északi, sem nem déli, hanem a... Jó, de hát a szegény akaratjaiak azok mennyire félhetnek attól, hogy ez a hatalmas nagy löszdomb egyszer csak fogja magát, megcsúszik, és az egészet betemeti a. Meg, megtörténhet, én jártam azon a magas parton egyébként gyönyörű, ha valami. Nagyon van, jó, igen. Ja, persze, hát én, én világosan van, nyaraltam szép, most. Szép útvonal. Nagyon szép. Igen. E, a. esétől aligáig van ott egy ilyen két vagy három kilométeres parcon. Igen, igen, igen, igen, igen. Hát igen. a természet az már csak ilyen, bármikor megcsúszhat. Igen, épp, éppen ezen e, e, erről beszélgettünk ma családilag, hogy, hogy ott azért a, a, a, a szakadékszínén csak nem érdemes ingatlant vásárolni, mert hogy... Hát nem is, nem is lehet ráépíteni, Tehát lehet venni. Lehet, de le, nem. Ott, ott még folyamatosan húznak fel ingatlanokat, tehát teljesen új uh -huh. Két-három éve vagy idén épült ingatlanokat láttam, és eszembe is jutott, hogy, hogy rendben, lehet, hogy majd ez is így, így beborul, és nincs rá biztosítás, de hát ez olyan, mint hát. nyilván Los Angelesben, hogy, hogy ott is időnként. Semmire nincs biztosítás? Nincs, nincs. Ez a magaspart egyébként a Fisher Annie, erről nem beszélt még senki, hogy a Fisher anninak volt ott egy kis magán Tényleg? Alig az északi part felé, uh -huh. ami most is megvan, nem tudom kié és ez a magas part, amiken esétől aligáig megy, ez az ő telke fölött megy el, és az egy ilyen különlegesen szép nádassal beborított, hát egy ilyen kultikus hely, mert mindenki tudja, hogy ez a Fisher annyi uh -huh. és, és hát nem tudom, hülyeséget nem akarok mondani, nem tudom, hogy most ki é. És hát ott van világosan az, az a kilátó, ahonnan a szerpentin vezet le Igen, az, az akaratjai üdülő Igen. Ig, ahol természetesen a fiatalok ott ülnek, hogy belépélyet szedjenek, biztos, ami biztos. Annak ellenére, hogy mindenhol ki van írva, hogy ez a te terület senki, és senki semmilyen felülséget nem vállal. Semmiért. De ez már 20 évvel ezelőtt Igen. volt, hogy ez a terület nem volt senki. 20 évvel ezelőtt is minden évben volt falugyűlés, az aligai, illetve a mm -hmm. hiaknál, és ők próbálták érvényesíteni a jogaikat. Kevés sikerre. A kartra, és és uh, igazából szerintem azóta sem nagyon változott semmi. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Hát ez van. Viszont hallásra. Viszont. Minden jót kívánok. Kész csókon. 24, 3, 24 3, Balaton, Világos Balaton akaratja, Balaton Aliga és a Balaton átúszása mai anno Balaton témái között haló. É, én vagyok, sziget Gombos András. Üdvözlöm, András, ön. Jó, én vagyok. A következő, vagyok olyan értelemben, hogy mi a családommal ott ültünk éveken keresztül a 70 években. Uh -huh. És hát ingyen volt a sült a gyerekeknek, mert a szülők fizettek. Egy 70-be került, arra is emlékszem, egy sült keszeg. Uh -huh. Kettő, egy pár sült keszeg. Amúgy különben a többi üdülővel összehasonlítva, mert a Balaton környék, ilyen csomó csomó szótüdülőbe, meg egyéb vállalat idülőbe is megfordultunk. Semmi különbség nem volt, sőt, némelyik vállalatnak az üdülője még sokkal jobban üzett ki, mint az Aliga. Aligának mi a... hát volt az egyes, meg a kettes. Azt hiszem az egyes volt a... A Ami nem kádárféle. Igen. Mert a beli, hogyha bejöttünk a kapon, akkor jobbra volt a elzárva tőlünk is a kdr Igen, Igen, igen, igen, igen, igen. Az de volt a kettes? És, Aha. És balra volt az egy, de lehet, hogy fordítva van de ez jelenti. Uh -huh. Tehát, hogy hát kiküzdültek, mert volt egy ilyen kérdés. Igen. Ugye, kérdezte, hogy. Igen, igen, igen, kíváncsi vagyok rá. Igen. Hát a. Akkor apám az MSMT ben dolgozott osztályvezető volt a Fehérházban, a ugye? Igen. És hát ennek kapcsán kaptunk beutalót. Az a két hajó, a két árbócos hajó, amiről szó volt, az a szemnépszabadság és szabadság volt az egyik. Hm. A kisebbik volt egy ilyen faj, gyönyörű szép hajó. Azon is... Szóval megkérdezték, hogy föl lehet szállni, mi tudom, mi kettőtől, három még, háromtól, négyig, stb. stb. és aki akart, az mehetett. Ö, hát nem tudom, van egyet kérdés. Igen, láttunk amerikai filmeket, ö, ott volt egy szabad téri hogyha jobbra megyünk egészen a végén, egy nagy ö, szabad téri ott ö, amerikai reklámokkal mentek le a filmek. Várjunk Ment egy vadnyugati film, és jött a az mondjuk újdonság volt, de semmibe sem lehetett többet kapni, mint egyéb ellátmányok van az országban. Tehát ez gyakorlatilag az önfében úgy össze, hogy az egész ország így működik, az összes szotüdülő ilyen. Ez most egy kicsivel jobb, mert hogy mert, mert a keszeg azok keszegebbek, ha lehet ezt mondani. Igen, kis, de nem is db, hanem ezek is hosszú kács, azt az a kifébbik fajta keszeg az volt. Hát, hogy főtt, egy hetven volt. Kiváltságosnak érezte magát, illetve a családját? No, sosem, sosem, még akkor telepen laktunk a Solymár utcában, Obudán. Uh -huh. Igaz, hogy ott általában szobás lakások voltak, mi kaptunk egy négy szobásra. Uh -huh. semmi kiváltság. Hát aztán a, a apámnak, ahogy egy főjebb kapott egy fekete mert, itt akkor nem én voltam kiváltáló, hogy néztek a lakóteretikre a Bantok között egy valami hosszú fekete mert, hogy hát akkor nyilván nem tudtam hát bújtálni, de különben hát ilyen nagyon mást, hogy is mondjam, a gimnáziumban probléma is abból, hogy viszonylag hát hosszú haj, csöves vagy, stb. Én tanítottam meg a negyedik esetet dohányozni és hmm. iskoromban, stb. Tehát semmi kiváltság érzett. Fel se hoztam sehol a környezetemben, hogy aztán miniszterhelyettes lett, akkor ugye a miniszter tanácsülőbe jártunk, hát ott, ott. Ja, és akár lehet, egyszer meghogboyoztam. <hállt> volt egy esti vetítés, Hugom akkor még, babakocsiban kocsiban ült, és akkor a 9 óra felé jöttünk azon a hosszú sétányon, amit ön nyilválhatott. Igen, ott futottam és, el mindennap. nap. És hát én lát hülye gyereknél 12-13 éves lehet, de én 12-5 még lehet egy kisebb. Hogy ott félem volt, mert volt tédi szezon is. Igen, ezt, ezt nem tudtam és például. És akkor a ott, tologatja a családat, apám, anyám, megállnak egy alatt én gyúrom a húbolyót, és persze, hát ott megállt egy, hosszú, egy magasabb alak egy hölgyel, én meg arra felé szigorosztom, és viszonylag jó találat volt, mert így, ö, bement így a hingelőjébe a kádárnak. A húgolyó, akkor ott körülnézett, ott kiszedte, ott kaparózott, és aztán tovább beszéltek apámmal. De semmilyen, hogy akkor ott figyelték volna, hogy mert átjött a kettőből uh -huh. És hogy figyelték volna, hogy most mi a a kádárjátással, semmi, hogyha meghúgolyózták, azt tovább ment, elbocsúzták. Önnek volt, nem kell megmondani a nevét, de hogy előnye vagy hátránya a nevéből? Hát Szigeti Gombos, de ezt már fent szó Ezt mondta, hogy Szigeti Gombos, de hogy milyen miniszter helyettes volt az édesapja? Munkaügyi. Munkaügyi. Tehát azért ez egy könnyen megjegyezhető név. Hogy ne hát, Szigeti Istvánnak. Szigeti Istvánnak Tehát az iskolában, amikor az volt, hogy, hogy na gyereki, akkor azért tudták, hogy a, a, az önapi az miniszter. Honnan helyettes. helyettes. Onnan tudták, hogy a napóval be kellett diktálni. Aha. És akkor ha bediktáltam akkor ennyi. De nem foglalkozó felsény. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezeket. Kérem viszonthálás. Viszont, viszont hallása. 24 06 95 3, illetve 24 0753. napot kívánok! Halló, tibor vagyok. Üdv, tibor. Örülök a műsornak, nagyon-nagyon klassz. Állózzás kapcsán szeretnék telefonálni, úgyhogy én soha nem úztam át a balton, <gül> Én sem. Viszont fogtam már ki olyat a Baltonból, aki át akart úszni és hát kétséges potési kerülne neki valaha is. És hát Magyarul segítő volt? Akarmas. Nem. Vitorlázni jártunk le barátaimmal, uh -huh. sokat vitorláztam egy időben a Balatonon, de közt is jártunk és egy alkalommal valamikor a 90-es évek közepén szigléget előtt fogtunk egy fiatalembert, akit tök fiatal vett észre az egyik barátom. Uh -huh. Tippeltük, hogy mi lehet az a vízen, aztán a vátikájtott, hogy ember, ember fej az, nem hittünk neki, és mindent mondtunk, áldáltó lényéig mindent. Felmentünk, és ember volt tényleg. És kivettük a vízből, napszállta előtt, uh -huh. és akkor... Rá egy három percre, többé -e függetlenül pár száz méterrel aré fogtunk egy másik átúszót is, mind a kettőnél 18 szép körüliek voltak. De ők eltévedtek, Szelesebb, vagy mi történt velük? Hát ahogy elmondták, lementek a stalandra, ebben uh -huh. nem tudom hol szemben, és nagyon szép idő volt, a balaton szép nyugodt volt, és kedvet kaptak, hogy árpol. Ja, ja, tehát a kivagyiság, vagyiság, nem magatartás diszkóba esett. De, Vég erre gondoltam, igen. Csak adag, nem tudták, hogy Balaton pont ott eléggé széles, Aha. vagy nem a legszélesebb. Nem tudták azt, hogy ha vonattal akarnak visszajönni, a képességes szívéleten nincsen vonat. <síl> volt egy apró ilyen részlet, meg a másik uh -huh. alapvető kérdés, hogy jó, átérnek, és rúha. Csak mi van? Vagy a <gül> Ez egy a teljesen... Mi miből iszünk egy, egy melegben, kapott uh -huh. ötlet lehetett. És hát mindenképpen ilyen, ilyen 18 formák voltak, az egyikük az kifizetően érettségi után volt. Uh -huh. És hát... De kimerült állapotban, állapotban ha voltak, haza. tehát ki kellett őket menteni? Én úgy érzem, hogy igen. Uh -huh. Úgyhogy bevittük őket Balázsonyba, és hát nem értük már el csak az utolsó hajót, uh -huh. és azzal diszerettek küldve a túlsó partra. Kaptak tőlünk ruhát, és ját a, a túlsó partra. Hát a karma ezt azért fel lehet írni, tehát ez egyszer még használni fog. Már hát remélem, hogy, hogy nem csak ezen fog múlni, de ha nem múlik, az már az valami. Nagyon szépen köszönöm, de, hogy elmesélte. Nem is, a, nem is a, a, a, a, a, az én, nem inkább a, annakok a lánynak az érdeme, aki, aki észrevett az elsőt. Értem. Akkor kezdtünk De hát ők egy, e, tehát együtt indultak el. Ő, külön mentek. Két, két külön fiatal teljesen egymástól függetlenül. Egyszerre hűül meg két fiatal, a Balatonparton? És azt gondolja, hát, hogy. Ült uh, a másik 500 méterre odébb, vagy nem tudom, uh -huh. és, és uh, egymástól függetlenül fölvillant az ötlet, hogy mi lenne, ha úsznának egyet is. Mert ha hát, fogadás, akkor van, még meg is értem. Tehát jó, persze. Tehát, Tehát, de... abszolút. Én szóval előtte azon viccelődtünket pedig egyik át megkérdezte, hogy mi egyszerre a Balatonban hány vízi hula lehet. <hül> azt mondtam, hogy szerintem nincsen egyszerre, egy sem. nem valószínű. <hül> hát este, amikor kikötöttünk, akkor azt mondom, hogy egy főzőket vizsgálnom ezt a főző elképzelődést. lett volna. Mód, de hát a történtek fényében azt gondolom, hogy... hogy Sajnos leállítás, hogy lehet ilyen, hogy akár többben is vannak éppen mm. ilyen elveszett emberek a Balatonban. Értem. Köszönöm mindegy, szépen, hogy elmesélte ezt a történetet. A Köszönöm. Nem is akarom ezt folytatni. Köszönöm szépen, viszont hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. A, én sosem úsztam át a Balaton, szóval én most erről nem szeretnék jó. történeteket mesélni. De a a pártüdülő, szóval alig az a másik téma, ugye igen, igen, igen, igen. Na, hogy szóval nekem az az érzésem, hogy ezt a témát ezt ki kellene terjeszteni és, és tulajdonképpen a máról beszélni, nem csak a múltról, nem csak arról, hogy az MSZMT pártüdülője volt ott és tudjuk, hogy uh -huh. melyik bungalóban lakott Kádár János. Szerintem nem csak ez a fontos, hanem az hogy alig a jelenleg is, és tulajdonképpen a fél Balaton átalakult egy pártüdülővé Igen. per pillanat. Igen, kérdezben... nerüdülővé alakult át éppen. Igen, tehát mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy lényegében az a pusztítás, ami az utóbbi időben egyébként egy Mészáros Lőrinc nevű gázszerlő nevéhez fűződik, de hát mindannyian tudjuk, hogy ő egy tróman ebben, Igen. hogy végül is ez egy, a Balaton önmagában egy párt alakul át a szemünk előtt. Pontosan. És ez azért, többek között azért tragikus, mert ezzel tulajdonképpen a Balaton örökre elveszítette az ártatlanságát. Tehát, hogy mint azok, akik a gyerekkorukban sokat voltak ott, vagy kamaszkorukban, uh -huh. vagy ifjú felnőtt korukban, azok tudhatják, hogy, a, hogy Balatonra azért volt jó menni többek között, mert mondjuk, ha az ember egy városból például Budapestről ment oda üdülni, hogy ott minden szempontból más világ fogadta. Igen. Mások voltak a boltok, másképpen sütött a nap, eh, hogy a Balaton vízéről ne is beszéljek, szóval hogy az egész dolog az egy, ilyen, az egy ilyen örökre szóló élményé vált Igen. éppen attól, mert nem a városban voltunk, és hogy nem ugyanazokat az élményeket kap, szereztük, vagy gyűjtöttük be, mint a városban. Ma Igen. pedig ez úgy változott meg, hogy, hogy tulajdonképpen, ha kinyitjuk bármelyik újságot, vagy elolvassuk a, a napi híreket, akkor ugyanazt, ugyanazt látjuk, ugyanazt olvassuk, mint amivel a Balatonon találkozunk, ezzel a fajta minősíthetetlen, ilyen állami szintre emelkedett rablással. Pontosan. Hát, hogy én ezt én ezt katasztófalisnak érzem a Balaton szempontjából, tehát most nem Nem tudok vitatkozni ezen. Az unoköccsémmel beszéltem, azt mondja, hogy, hogy fonyódon most a, a parton épült egy ilyen lakópark, 1 millió 200 forintos nézetméteres uh -huh. árakkal. Na, um, igen, szóval, hogy És hát be... ott van Keszthely, ott van a klubbaliga, pontosan látjuk, ott van akaratja, hát ugye a Balatonvilágosiak egyáltalán nem biztosak abban, hogy, hogy egyáltalán nekem majd egykor hamarosan abba az üdülőbe, amit most éppen lenyúltak, megvettek, hasznosítottak igen. társadalmi, stb. hülyeség. Igen, igen, igen, ez a helyzet, ez a helyzet, és, és a, a minap... Végigutaztam a Balatont, és itt-ott megálltam, uh -huh. igaz, hogy az északi parton, de hát ö, ahhoz is, nem csak a déli parthoz fűznek személyes élmények, jó sok. Uh -huh. És azt kell mondanom, hogy gyomorforgató sajnos az élmény. Tehát, hogy azokon a helyeken, ahol én, ahol én egyfajta ilyen, hogy mondjam, szóval itt szép emlékeket őriztem, és, és, és az életem részén. Ez tartoznak, vagy tartoztak ezek a helyek, Igen. hogy azok ott most úgy, úgy tűnne, úgy néznek ki, mint mondjuk, hogy tudom én, Rákospalotán, vagy akár a Rózsadomban ilyen lakóparkokat látnék, azzal, azzal a különbséggel, hogy itt nádasokat pusztítanak ki, hogy a zárnak le, ahogy, említ, ahogy említett az előbb is. Szóval én egyébként gyerekkoromban többször nyaraltam a, a pártüdülőben, családilag volt ilyen lehetőség. Uh -huh. És nagyon-nagyon kellemes volt. A kertmozi is, ő, tulajdonképpen a menza is, tehát hogy nem emlékszem, én arra nem voltam annyira igényes, hogy meg tudnám, vagy visszatudnék arra emlékezni, hogy az a, nem tudom, zöldborsó leves, amit a, ezekből a, nem tudom, emlékszik-e, hogy a, a pincér, ahogy ezeket a menüket hozta ki a középkeztetésben, ahogy ilyen csészével, csészéből kijöntötte a tányérba, É, és emlékszem rá, hogy a hüvelykújja mindig belelógott a levesbe, amit a ma volt igen. magamnak. De akkor teljesen oké okay volt, mert, mert gyönyörű fényvesek között terült el ez a, ez a kis idülő, és nagyon romantikus volt az egész, és persze gyerekként nem tudtam én azt a helyén értékelni, hogy mit tudom én, hogy az 56-os elítéltek még, még éppen most szabadulnak ki a börtönből, mm -hmm. de, de kádárék egyébként már ilyen exkluzív körülmények között nyaralnak, tehát hogy ennek az igazságtalanságát és, és abszurditását e, gyerekként én nem éltem át, ma igen. Nyilván. Egyébként ajánlok mindenkinek a figyelmébe egy, egy szerintem kitűnő filmet, a Szezon című. nem tudom, hogy volt-e már róla szó. A a török szóval. filmje. Igen. Érdemes megnézni, hiszen az ebben, a, ebben a világban játszódik. Mármint, hogy később, tehát a 90-es években néhány... De konkrétan évek... azt hiszem ezen a helyen. Ezen a helyen. Igen, igen, igen, igen. É, szóval, hogy, hogy, hogy én, én abban látom a legnagyobb tragédiát, hogy, hogy egy kultúra, vagy, vagy önmagában az egész Balaton veszítette el, mondom, azt a fajta, ártatlanságet és romantikáját, amit semmiféleképpen, tehát a, a majdan bekövetkező jóvátételek és mindenféle jogi reparáció következtében sem lehet majd ezt visszaállítani. Szóval, Igen, én azt mondtam, azt mondtam a, a, a, a, a feleségemnek ma, hogy a, a Balatonban egyetlen egy dolog jó pillanatnyilag 2019-ben a víz. Tehát ami a környékén van, az, az nagyon nyomasztó, eh, eh, nagyon, eh, nagyon rossz kedvre derítő, eh, és, és, és kilátástalan, tehát. De a víz az még jó. Hát ö, igen, de, de az is egy probléma szerintem, ha még egy fél mondatot mondhatok. Persze. És, ez, és ez nem tudom, mivel függ össze, ez egy ilyen általános, stílus és viselkedés romlással függ össze, hogy, hogy ha megnéznénk mondjuk azokat a fényképeket, vagy videókat, amik ma készülnek egy Balatoni strandon, vagy a 60-as, 70-es években, akkor azt látnánk, hogy mintha a közönség is teljesen elvesztette volna azt a fajta kedves, nyaralós hangulatát, szóval de ezt, ezt nem láttam, tehát hogy ugyanúgy jönnek, mennek akacsákkal a, a, a gyerekek meg a felfújható hülyeségekkel a, a, a, a strand környékén. Nem csak ezek a rettenetes kifőzdék, szóval hogy mondjam tehát a 60-as 70-es években egy, nem tudom, egy lágosítő, és ma egy sütő, az nem összehasonlítható. Nem, a nem, minden. nem, dehogy, dehogy Nem, És azt nem, azt egyáltalán azt. nem az árakról beszélek, hanem arra a fajta romlottságról, ami sajnos jellemző az egész ügyre, és amit én most éppen a mészáros lőint köréhez, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a miniszterelnök köréhez kötnék így, így mondjuk filozófiailag, tehát hogy, hogy ez, a, ez a romlottság ez nem, nem múlik el nyomtalanul, ha, ha éppen beáll az ember a sorba, én nem állok be egy, egy lángosér. És ez, ez, ez abszolút látható minden centiméteren. Persze a kisgyerekek a kiskacsákkal tök aranyosan elúszkálnak e, Úgyhogy abban egyetértek, hogy a jó az jó. Köszönöm szépen. Köszönöm, minden jó. Viszont hallása. 2406953, 2407953, ez itt az Annó Budapest, amely ma Annó Balaton, amely két kémelt helyszínnel és kémelt eseménnyel a Balaton átúszással, illetve egy kicsit a klubbaligával, az egykori pártüdülővel foglalkozik, de természetesen bármilyen Balatonhoz kapcsolódó fontos emlékkel megtalálhatnak a kedves hallgatók. Halló jó napot kívánok. Sándor Üdvözlöm, Sándor. Én is a klubaligáról osztanék meg. Mint én gyerekként dolgoztam ott, felszolgálóként, tanulóként egyáltalán. <gül> de jó. Igen. Annak idején létezett ilyen, hát szerintem minden szakmában, de vendéglátóiparban biztos, hogy volt. Az volt a meg, hogy SKT, hogy tudja, hogy mi ez. Hú, <gül> <Pú, S> ezt most ezt ne csinálja velem. Ez a... Tehát én Venet-Lótaipari középiskolában jártam, Aha. de... Ez a szakma kiváló tanulója verseny volt. Hát erre nem ez volt, kín, ez volt a rövidítés, e, szakmunkás volt a, a versenye, és minden szakmából, tehát cukrász, felszolgáló szakmás uh -huh. eladó, minden szakmából minden évben megrendezték ezt egyszer ez egy ilyen országos bajnokság, vagy nem tudom mi volt, Aha. az volt a tétje a dolognak, gyakorlatilag ez minden évben áprilisban volt ez a verseny, és e, aki az első tízben végzett, az szakmunkás vizsga nélkül kapta megkapta a bizonyítványát, kiváló minősítéssel is mehetett is már dolgozni. Tehát nem júniusban vizsgázott, meg történelem, meg matek, meg minden egyéb, hanem itt gyakorlatilag egy elméleti, meg egy gyakorlati vizsgát kellett letenni. Igen. És aki az első tízben végzett az országos versenyen, az automatikusan benne volt ebben. Minden iskolába, minden vendéglátó iskolába három gyereket neveztek egy-egy évfolyamból, hogy hát értelem aki jó tanuló volt, én is köztük voltam, és így kerültünk le oda a ligára, 83-ba, 84-ba ott rendezték az országos döntőt. Uh -huh. Volt egy ilyen lehetőség, hogy ezzel a nyári gyakorlatot ki lehetett váltani, ugye a nyári gyakorlat az, ha jól emlékszem, 7-7 volt, viszont itt csak 4 hetet kellett ledolgozni, utána szabad volt az ember, egyrészt másrészt nyaralás is volt, fizetés is volt, azt hiszem, hogy ilyen 2000 forint körüli fizetés, tehát egy ilyen abszolút szabad dolog volt és három. A harmad magammal mentünk le mi is, alig a egy, ha jól emlékszem, ez volt a, a póri rész, Aha. most nem vagyok benne biztos, hogy kettő volt a káldárféle verzió, de a kapunál ilyen fegyveres munkásőrök beigazoltattak, mit keresünk, mondtuk, hogy miért bevittek, kaptunk egy ilyen régi villaházban, kaptunk szobát, uh -huh. nagyon klassz volt, ösfás, ős, ilyen ősparkos terület, gyönyörű volt. És akkor ott dolgoztunk az étterembe egy héttel hat napot, reggel ebéd, vacsora, egy, egy szabad nap járt mindenkinek, illetve volt egy rövid nap, amikor vagy a reggelit, vagy a vacsorát kihagyta az ember. Uh -huh. És uh, gyakorlatilag, ha jól emlékszem, mert hát egy baromi nagy étterem volt, egy ilyen lapostetős valami, ez a klasszik, szocialista verzió, de szép volt, és két turnusba jöttek a vendégek. Uh, brutális számoltat tehát fejenként ilyen 80 főt kellett megcsinálnunk ételital. Hát az egy tanulóként az egy elég nagy, sőt, hát utána még egy komoly felszolgálónak is az egy elég nagy, mert volt, annyi volt a könnyítés, ugye menük voltak, uh -huh. előre leadták mindig az üdülő lakói, hogy mit tudom én, este A menü teszek, holnap reggel a B is, reggelizem, és akkor ez alapján kapták a kaját, úszta az italt, azt meg alakárt lakárt hittük, és akkor az fizetős volt, azon volt némi uh -huh. Na most erre azért ja, láttam, mert ugye a, a hölgy azt mondta, hogy, hogy ingyen volt minden. Tehát nem volt ingyen minden. Lehet, hogy a kajaz az ingyen volt, azt én nem tudom, mert ugye uh -huh. mi nem beutaltak voltunk, viszont az italért fizetni kellett. És nekem ami határozottan megmaradt az emlékeimben, ma már nevetséges összegekről beszélünk, egy húszról, de... ról illetve ról hát, a, a, hát abban az időben nálunk én Pesti étteremben voltam, ugye gyakorlaton, nálunk az étteremben 20 forint körül volt egy üveg Berliner sör, uh -huh. ami egy jó sörnek számított. És ott, hát ugye nyugati sörök akkor még nem nagyon voltak, és ott az üdülő területén Reining House volt csapolva, és egy korsó Reining House volt három forint, 20 félét, tehát a röhögésztői korata kerültünk. A kis üveges üdítők ilyen márka, sztár, róna, nem tudom, hogy... Ami működik, máshol... Igen, ott ilyen 1 forint 70 fillérbe kell értékesíteni a mentőknek. Úgyhogy, hát és akkor szórtak ilyen pár forint jutott, de végül is az egy mm. jó volt, mert gyakorlatilag egy nap végére egy ilyen 150 forint borával összejött, ami abban az időben azért mondjuk egy csomag cigaretta volt 10 forint, tehát azért nem volt ha A mai viszonyokhoz nézzük. Viszont a, a, ami ingyen volt, a csónakölcsönzés, hát Én elköltöttem először. Tehát ezek, ezek mind ingyen voltak, mm -hmm. és hát akkor ugye még ott voltak a különféle nagy események, amikor ugye, ugye, én arra emlékszem, például nekem egy nagyon nagy emlékem, hogy a, ez a 82-es foci VB után ugye a Mészri Kálmán volt még a kapitány, és egyszer lejött oda a Kálmán bácsi valamilyen aprópóból. Ura volt oda? Hogy? Ez volt az, amikor uh, kikaptunk? Nem, ez 82-ről beszélek, ez a Spanyol Világbajnokság, ja. amikor a belgákkal az egy-egyek jártató úgy estünk ki. Uh -huh. De hát egy jó csapat volt, ez a Töröcsik-Nilacsi tehát az még egy nagy csapat volt. És hát a hogy azért abban az időben egy ilyen nagy celebb, vagy nem is tudom, ilyen köztiszteletben álló ember volt, és ő is lejött oda, és volt az, az időlött területén egy, egy domb, ott volt rajta egy ilyen átfedeles borozó. Uh -huh. És a bá Kálmán bácsi oda de fölment mulatni. és Ott volt ez a krónikus eset is, amikor bevezényelt a cigányokat a, a Balatonba, és ott játszottak neki. <laughs> Ill, illetve hát utána, én azt már nem láttam, de a kollégák mondták, hogy Annyira elkészült az öregfonyán, hogy jött lefele a dombról, akkor leesett, és álltad lábát is eltölt. Tehát annyira elfáradta végére a mulatozásnak. De egyébként egy nagyon klassz hely volt, hogy Aliga vagy világos. Az egyik oldalon Igen. volt a bejárat Aliga felől, a másik oldalon, a déli oldalon ha ment lefele az ember, akkor világosan jött ki. Ez a két, két kapu volt. És a, a kádári dünőnek még belül volt külön kapuja, tehát oda nem lehetett az utcáról bejutni. Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ha, ha bemegyünk a klub aligába, akkor ha, ha, barra, ha jobbra kanyarodunk, akkor megyünk a, a Kádár világ felé, ah, van, és, van, és megyünk, van, akara van. és akaratjánál van a, a, a vége az üdülőnek, uh -huh. ahol egyébként ott vannak még az őrbódék. Tehát a, ah. a, a, a Kádár sziget mellett is ott van az őrbódé, ahol Igen, nyilván a Igen, mester, Igen, uh, Igen. ezt most visszavonom. Tehát a pártfű horgászbotja, a a pártfű <laughs> a, a, a horgázbotjait tartotta, Horgális és hatott, nyilván igen. ott voltak igen. mellette a horgászmesterek, igen. meg a búvárok, akik ah. a, a harcsákat akasztották a horogra. Szóval, igen. de akkor ez magának megtiszteltetés volt, és tök jó. Hát, tök jó, hát, arról nem beszélve, ugye a fiatal 16 éves gyerekként azért az ember elmegy, Abszolút. Annak, más is jöttek ott a cukrászlányok, eladó lányok, tehát ott azért megvolt a Savaborsan-nek az egész történetnek, nem a pártvonalak nézte az ember, meg nem foglalkoztunk uh -huh. mi politikával. Jó feeling volt, meg tényleg jó poén volt az egész. Meg hát abban az időben, 83-ra beszélünk, nagyon szép volt, rendezett volt minden. Yeah. Most biztos egyébként én, nekem 89-ben már saját üzletem volt irányba, Gyakorlatilag utána egyszer vagy kétszer voltam még a gyerekeim a Balatonon, és kiábrándító az, ami van van a Balatonon, ahhoz képest pedig mondjuk a part sokkal szebben meg van csinálva, nincs a szemétnek. Csak hát szerintem magának is, mert a mi korosztályunknak eljel közel az a feeling a Balaton, mint ami egy franciának volt a korbázőr. Uh -huh. lementünk, láttuk a sok turistát, a ferrari a nem tudom, elképesztő sportkocsikat mindenhol, Tömeg ugye még az udvari vécés ki volt adva az mdk most meg lemegy, és mindenhol üresség meg a pangás étterembe. Tehát a illúzió, romboló az egész. Sajnos. Így jártunk. Sajnos. Igen. Köszönöm szépen, uram. Én köszönöm. Minden Viszont 24-06-95-3, illetve 24.07953, Annó Budapest, Annó Balaton, Annó Klubbaliga és Annó Balaton átúszás. Haló! Jó, kíván... Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, kész csokom. De én, én vagyok a honalba. Ön tetszik lenni? Jó napot kívánok. Hát én azt szeretném mondani, hogy a 1960-ban nyáron közvetlenül a pártödő mellett volt egy lány építőtábor. az uh -huh. a tében csináltak a lányoknak is, a, kis, a lányoknak is építőtábor, úgy, mint régen, vagy előtte volt a hegyi meg a Hansági szívotábor. Igen. Na én ott ebben a táborban voltam kultúros, és a csopaki állami gazdaságba jártam, jártunk dolgozni, uh -huh. teherautókkal vitték a lányokat, a teherautók a pártidről mentek keresztül, hát ugye nem álltak meg meg semmi, hanem szó, ott mentek keresztül, uh -huh. mert arra volt legrövidebb az út uh -huh. az állami gazdaság földjeihez, és ugyanúgy jöttünk vissza is. És a, a tábori vezetőségének megengedték, hogy bemehettünk a párt ügylőbe, és ott vásárolhattunk a bifébe, amit gondol édességet vagy amit, amit szerettünk volna. Úgy uh -huh. különösebben nem nem jártunk be. De ahányszor a pártüdülőben lejött üdülni valaki a budapesti tízből, vagy az országos tízbizottságból, akkor mindig átjöttek a táborba, megkérdezték, hogy van-e valami problémánk, meg egyáltalán hogy megy itt az élet, jól érezzük-e meg. Szóval úgy nagyon törődtek velük. Hát ennyit tudjuk mondani. Értem. Ez azért lesz jó, ez a felütés, mert éppen a műsor előtt mondtam Ára a Brigitának, hogy héten az építőtáborok szerepelnek az Annó Budapest programján az összes címerező és ilyen-olyan építőtábor lesz a téma, úgyhogy ez most így felvezetésnek jó is volt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen viszont hallásra. sokan viszont hallásra. Halló, napot kívánok! Halló! Jó, Gábor üdvözlöm. Ja, nem én vagyok. De, ön van. Ön ja, tetszik lenni, van. Na, biztos, sok mindent mondanék, nem akarok kötteni az időt másföl elrabolni. Nem, rabolsz. Másföl. Nem, ne, bo, bo, bo, bocsánat, hogy, hogy... Én Hogy Tegeződjünk, mert már ezerszer beszéltünk. Ja, jó, akkor tegeződjünk, én tehát 6 per, percünk van. Oké, okay, Tédez. Na, én Findingiben nőtt versenyeztem, és Balaton fűszőn volt egy futam. Van uh -huh. esetlen cél, volt, el is tört a kormányom, korán sodróztam kifelé, pont klub aliga mólójához, ahol ugyanis két pufajkás gépfegyvelet rámfegette. Nem vissz, nem vissz. Nem vissz, nem vissz, nem vissz. Rámfogta a, a, ezt a dobtáraszt, uh -huh. szállatosan a szovjet gépfegyvelet. Mit tudom, hogy hívják igen voltam 47 És hát nem tud, felemettem a rúdat, és mutatom, nem tudok mit csinálni. Ezek csak szálltották. Hála istennek utolsó pillanatban jött, jött egy motoros, és elrád cigár. Uh -huh. Másik még a Balaton látutással, és egy, baromért, én Füreden nőttem föl egy ilyen versenyismelóban az előrében. Uh -huh. Ott akkor még a Fürednek a vége az operaházi tanya volt, és ott lakóval egy mosodás négyé volt, a Stanci néniak, egy nevezetesség, Arról érdemes van egy műsor a Jókai utca és Andrássi Magyar fűség, mit tudom én, úgy a sarkán, uh -huh. a 80 éves, az minden évben átúzta a hm. Ennyi. Értem. Nem akarom akkor most más, meg Jó? Jó van, akkor. Köszönöm Tudnék szépen. Még. A két szóthajót nem úgy hívták, hanem béke és a rancillag És mi lett velük? Okay. Megvannak, azok fémhajók. Azt, hogy ki azt nem. Ja, azt nem tudom. Köszi, hello! Hello, szavasz! jó napot kívánok! Báyer, a ótyás ból Tehát, hogy hogy oda? Várjon, kedves hallgató, még. Hello. Haló! Egyfajta Hágyom ilyen meg? ilyen. Jó, köszönöm szépen! Valahol valami történik a háttérben. Ezt felfedeztem. Haló, tessék beszélni. Igen, itt vagyok. Készség, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én vadágnes vagyok, kemencéről beszélek. Üdvözlöm, hajrá, kemence. Csak kapcsolja ki a rádiót. Mit kapcsolja ki? A rádiót. Ja, itt, ami megy, jó. Igen, igen, igen, igen, mert hogy visszhangzunk. Jó. Így jó? Tök jó. Jó. Na, annyi volt, hogy így délután így, ahogy hallottam ezt a aligai meg, mert nagyon szerettem a műsorukat, mindegy, de most nem is ez a lényeg, hanem olyan déjà érzésem volt, hogy valami félelmetes, <gül> <gül> És én nagyon sokszor nyaraltam ott olyan szempont, vagy olyan meglehetőségből meg úgy megadatott, hogy édesanyám annak idején az otsh hába a Lokmájernél, Ilyen, ilyen sporttanácsadóként uh -huh. volt, meg fordító volt, német nyelven. És mi minden évben tudtunk ott két-három hetet nyaralni aligán. Uh -huh. És az étkezéssel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy ott milyen szabad élet volt. Tehát az, amikor hogy leültünk az asztalnál. most az, hogy a, kiöntötte a pincér, mondjuk erre nem emlékeztem, de biztos, hogy volt ilyen, hogy kiöntötte a levest a tányérba. Én úgy emlékszem, hogy ilyen ö, tálba hozták, de uh -huh. mindegy, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tudtunk választani, tehát A, B, C, D menü volt. Uh -huh. És mindenki tehát olyan szabadságérzete volt ott, tehát megadták azt a szabadságot, hogy még a étkezésbe is, nem csak az, hogy a balaton, a, hogy tudott moziba menni, pimpongozni, mert ott volt ilyen pimpong. Volt pimpong. Hogy mondjam, ilyen, ilyen, na hogy hívják ezt a, a ö, ö, olyan, mint a, hát nem ilyen hangár, hanem Hát ahol, ha eső volt, akkor mindent megoldott. Igen, igen, igen, és igen. igen, igen. Csoda volt. Tehát tényleg tehát a szabadság érzetét adták meg az embereknek, nem az, hogy be voltak szabályozva. Aha. És nem volt az, hogy meg kellett, hogy felelni valakinek. Tehát ott délután az volt, hogy kimentünk a, a étterembe, és ott volt a kakaó, a kifli. Jó napot kívánok! Kirakták a étterem előtt, ott volt egy ilyen plac, uh -huh. és az volt az uzsona. Tehát itt nem arról volt szó, hogy most milyen sör, meg hány forintér, meg nem tudom én, minden elérhető volt. Uh -huh. És egy csoda világ volt olyan szempontból, tehát mondom, a szabadság. Tehát az, amikor az embereknek megadták a lehetőséget arra, hogy elérhető. Jó, azért ebben Tehát van némi ellenmondás. Igen. Idején, és ezt, ezt szerettem volna csak mondani, én ezt többször átéltem olyan uh -huh. szempontból, hogy mondom, édesanyám, így fordított a aki már nyugszik, uh -huh. egy nagyon jó ember volt ő a OTSH-ba annak idején, meg a vittet, meg mindent uh -huh. csinált, meg mit tudom én, ilyen nagy ilyen sportrendezvények voltak, amik működtek. Még a... a a, hogy mondjam, a, a stadionba is, a régi stadionba, is, és, és hát ez egy nagyon nagy dolog volt. Nem és akarom és elrontani a, a dézsevűt. Ez nem, ezt ha nem hozzák vissza az emberiségbe, Aha. és itt, tehát hogy mindenki azt figyeli, hogy a másik ki, ki, csoda, mi, csoda, meg honnan jött, meg mennyie van, meg nem tudom Aha. én, milyen van, akkor a falon. <gül> Ezt szerettem volna mondani, és egy csodavilág volt. Szépen és befejezte egy a műsort, köszönöm szépen. <gül> hogy ott a Balatonon, a parton, ami a vitorlás volt. Be kellett jelentkezni. Volt ott négy-öt vitorláshajó, egy csoda volt. Drága van, hölgy, hajó. kemencén, halló. halló. Lejárt a műsoridő. Akkor jó. Köszönöm Akkor elköszönöm. szépen. Köszönöm szépen viszonthallásra. És azért hozzátenném, hogy az a szabadság azért ez egyfajta szabadság volt, és az rendben, hogy a klubba ligában szabadság volt, de itt ott közben emberek még 1956 miatt börtönben ültek, és némi túlzással még akasztottak is akkoriban, de ez csak egy, egy, egy ilyen fontos lábjegyzet volt ahhoz a, a szabadsághoz, ami ott megvalósult. Ez volt ma az Annó Balaton. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő árról Brigitta volt, segítségemre volt Kardos Józsi Hugan. A gombokat Kemény Dániel kezelte, Balatoni Kemény Dániel, és a telefonokat pedig Kismária kapkodta. Jövő héten szerintem építőtábor lesz, úgyhogy zsírozzák a Winchestereket, és vágjanak bele. Jövő héten délután kettőtől, a Viszont Halásra. Aufidérzéin, Vélátás. látás B A műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!